Sziasztok, Ez itt a Clickplay 169. az Én neurotik vagyok, és itt van mellettem. Michael, sziasztok, És Krég is! Azt végre! Igen, de, Miért osztatod a... be fáradni a szobába? Fantasztikus Discord botunk. Már, már itt is gondolkodtunk, mivel csalogassuk ide, de mégiscsak egy medve, vagy mézzel, vagy valami elmenne. Elsőre nem volt hajlandó be szállni a buliba, úgyhogy de most, ha hajátok a felvételt, akkor, akkor végzi a dolgátok, és mikrofonos maci. Így van, így van. Mostanában amúgy elég sokszor megküzdünk ezzel a szerencsétlennel, de jó, nem is szidom, nem is mondok róla nem, semmit, nem. mert nagyon jól végzi a dolgát, szépen csendben igen. ül és felveszi, amit mondunk, úgyhogy tök jó. Így van, így van. És majdnem, majdnem mindig, majdnem végig. Igen, <laughs> oh, igen, igen, igen. Ez lehet, hogy a mi, mi bénaságunk egyébként, hogy pont akkor veszük fel, amikor valami van neki, dolga van, érted? Ha mégis egy medve, nem? azoknak vannak dolgai. Ja, meg lehet, hogy pont ebben a pillanatban, nem tudom, vala egyszerre 50 ezer podcast-et rögzítenek ugyanezzel a bottal, és egyszerűen nem bírja, mellett a szerverei. Ja, és mi vagyunk a legunalmasabbak, úgyhogy. Minket mi így minket dob ki először, el. igen. Meg hát mi nem fizetünk neki vippet, mert lehet, hogy valaki vippet és akkor ezt előrébb beszél ja, a sorban. Nem tudom, nincs VIP. Nem tudom, csak általában szokott lenni um, ilyen helyeken, azért mondom, gondoltam. Ez, ez, ez ilyen, ilyen ingyencucc. Na, hát akkor meg is van magyarázó. Igen, azt <gül> Most, amiket felírtunk, azok így, hát csapjunk is bele ebbe a végtelen. Amúgy kérdé. elég változatos, hogy néztem. Mert itt aztán most igen, lett és, minden. És hírt azt nem nagyon írtunk fel, azt nézem. Tehát, hogy így ezek játék címek, amik fel vannak írva konkrétan. Úgyhogy játékokról fogunk magaszt Egy ilyen... <gül> egy, gamer podcast, egy gamer podcastben? Igen, igen. Tehát, szóval, ha valaki nem erre számított, most elköszönünk. Sajnáljuk, hogy taludát plakoztunk, és hát lehet, hogy két hét múlva is fogunk, mert igen, ez egy videójátékos podcast. Úgyhogy én azt mondom, hogy bele is csapok az első. Jó van. Első dologba itt, tehát eh, aki már hallgat minket, az, az annak nem lesz újdosság, hogy néha fázis fáziskésésben vagyunk. Tehát most, most a fazmofóbiáról fog beszélni, ami konkrétan már az is elfelejtett, a De épp mondani akartam, az, az már le is pörgött, nem? Mert é, emlékszem, lepörgött. Egy-két hónapja volt, hogy mindenki felkapta, mindenki uh -huh. órbaszájba azzal játszott, kicsit újra, olyan volt, mint a Fall Guys, hogy az is egy hirtelen jött a semmiből, és aztán utána meg így el is tűnt szépen lassan. Igen, és végül, mikor a játék meghalt konkrétan, oda hozzám, és igazából ezt szülnapra kaptam. A legjobb kor. Szülőnapra kaptam, hogy ezzel majd fogunk játs és most jött el pár napja az idő, hogy ezzel játszunk. És hát én nézegettem streameket a játékról, és így nem nagyon értettem, hogy ez mérekkora ekkora nagy szám, mert hogy aki esetleg még nem hallott róla, és tőlünk hal először róla, mert szerint, hogy ilyen is ha, ha létezik ilyen, igen. Ez egy horrorjáték, ez egy, horror játék, ez egy horror játék, aminek a lényege az, az az játékmenet, hogy van egy ház, amiben van egy random szellem, nem tudod, hogy mi a, a nevét tudod, meg esetleg, hogy miket csinál, tehát, hogy mit tudom, én például válaszol mindenkinek, mert ő lehet vele beszélgetni. És az a mechanika nekem tök tetszik játékokban, amikor nem csak azon, hogy egérbillentyűzet, aztán nyomogatod meg minden, hanem konkrétan a mikrofont is használja, mint input. Mondjuk ezt horrorjátékokba utálom, mint a szart, mert mondjuk nem tudom, bújjuk az alien elől, és akkor idejön mellém valaki, és beszól a mikrofonba, hogy ja, amúgy nem kérsz vacsit, vagy Na, nem érsz, megyünk nem mellé, hova, mellé, vagy, érsz, érsz, a hogy meg is jó meg minden, de ez akkor jó, hegyedül vagy. de <laughs> a játéknál ez elég reális veszély. <laughs> mivel, mivel itt vannak olyan részek, amikor a szellem, úgynevezett hantot tart, tehát ilyen vadászatot, amikor tényleg az a lényeg, hogy te bújj el a szellem elől, és legyél kúsba, lehetőleg kapcsolj le minden fényforrás, vagy minden szírs szart, van, mert különben megtalál. Most, ha ilyenkor valaki tényleg szól, hogy álló, itt a kész a vacsi, <laughs> akkor, akkor te már kiszálltál a játék. A is vacsizni, mert más dolgod nem lesz. <laughs> és tök jó, ugye ezt én vr játszottam, és ott megvan csinálva az is, hogy ez van olyan szellem, ami nagyon hideget csinál. Tehát lemegy a... Tehát ez is a játékban egy mechanika, hogy ha meg kell keresni a szellemnek a szobáját, és akkor ott kell keresni a nyomokat. Uh -huh. Mert itt tehát nem az, amit a szellemírtókban, hogy akkor kicsapjátok a kis csapdát, aztán a fénysugarakkal szépen bele, beleszkanderozzátok azért csapdába. A pedig mennyivel jobb lenne a játék, ha <gül> ilyen is lenne benne. Nem, itt az a lényeg, hogy meghatározzátok a szellemnek a, a típusát, hogy ő most micsoda. És ezt úgy lehet -e meg, megcsinálni, hogy különböző nyomokat kerestek, és van egy ilyen kis füzetkétek, ami például be, be lehet állítani, hogy tehát három ilyen nyom van, ami így célre vezet. Tehát minden szellemnek van három tulajdonsága. Most mondok egy két példát, például, hogy fagypont alatti a hőmérséklet, tehát hogy nagyon hideg van. Ez pedig nyom. Ez egy kis könyvbe, és akkor mész tovább, hogy akkor na, nézzük, mit, mit lehetne megnézni, és akkor van olyan, hogy. mit tudom, van, egy ilyen rádió, és ha az nálad van, akkor tudsz vele beszélgetni, és ő válaszol. Tehát mondod neki, hogy mit tudom én show yourself, tudod, mutasd magad. Uh -huh. ez, ez mondjuk nem az a parancsol, ami ilyen light-osabb, tehát ha mert gurulni, hogy mi az, hogy itt, itt utasítgatjátok <gül> ilyesmire. És akkor a rádión keresztül visszaszól, le lehet kérdezni tőle, hogy hány éves. Elvileg magyarul is lehet tőle kérdezni, hogy hány éves, de be nem vagyok biztos, mert én van, hogy angol is kérdezek tőlem valamit, és egy tök más dologra válaszolt. Jó, de hát ő egy szellem, hát logikát ne keres benne, azt mondom, amit hát, akar. Értem. Meg lehet, hogy szellemes, tudod, trollkodik. Ja, igen, az is lehet, igen, egy igazi troll. Ja, ja, és akkor a rádión keresztül válaszol, és ez is egy nyom, hogy akkor ezt is be lehet jelölni, meg van ilyen eszköz, amivel lehet mérni az aktivitást. És az akkor is mutat, méri az aktivitást, hogyha. Tehát az mindig, hogyha a szellem közelben van, viszont az is egy külön nyom, hogyha ez a, ez a szerkezet felmegy maxra. Tehát, hogyha öt, ezen a mérőszerkezeten felmegy ötre a vizé, az aktivitás aktivitásmérök, az is egy nyom, és akkor szépen beállítod és kis könyvbe, és a végén ott kirúgja, hogy ez a szellem, nem tudom egy, mit tudom én, most egyet se tudok, <gül> revenant, vagy aztán volt ilyen, nem emlékszem fontosan, ez ugrott be hirtelen. Poltergeist, az és... biztos van poltergeist. Olyan is van egyébként, tehát én mindenféle, meg boszorkány, meg ilyenek, és még vannak különféle feladatok, amiket meg kell csinálni, például, mit tudom, az egyik feladat, amire egy hirtelen emlékszem, hogy el kell érni, hogy elfújjon egy gyertyát. Uh -huh. Mert hogy a szellem így el van ebbe a házba, tehát csinál dolgokat. Most abban a feladatban pont az volt a vicces, hogy ugye te válogatod össze, hogy milyen eszközöket viszel. Mi nem vittünk gyertyát, de az volt a mákunk, hogy gyújtó az volt nálunk öngyújtó, és a ház meg volt gyertya. Tehát az egyik asztalon meggyújtottam három gyertyát, kicsit sétálgattunk, néztük, hogy miért már csak kettő ég, akkor ez pipa, mert a szálam elfújt egy gyertyát. Szóval jó, hogy akkor így beállították, vagy így találták ki a játékot, hogy nem viszem magaddal ilyen cuccokat, akkor úgyis a helyszínen is meg tud oldani. Hogyha igen, vagyok, igen, száll. igen. Nem, minden, nem mindenre tett, hogy például, mit tudom én, ha nem tudtuk volna meggyűjteni valahogy a gyertyát, akkor azt már megszívtuk volna, mert hogy ilyen, ilyen tárgyakat kvázi, azokat nem nagyon lehet találni tehát, mit tudom, öngyújtó, meg ilyesmi, tehát uh -huh. lehet ilyen, azért teáskannákkal, meg csészékkel ott hülyéskedni és pakolgatni őket. De nem tudom, én úgy vettem észre, hogy sok hasznos tárgy az nincs. Ja, mondjuk könyv az szokott lenni, igen, tehát, hogy van egy olyan nyom is, hogy azt is tudtok vinni tárgyként, hogy egy ilyen füzet, amit így eldobtak a szellemnek a szobájába, és akkor ő bele ilyen, beleír ilyen kedves dolgokat, hogy leave or die, meg ilyesmiket. Milyen <gül> így... kedves szellemek vannak. Jó, a szellemek horror... azok nem mindig kedvesek általában. A horrorjáték lévén amúgy ez VR-ben egész parás. És az a marha vicces, hogy a kóp az általában megöli a horrorjátékokat. Igen. És ennél a játéknál én nem éreztem, hogy annyira meg lenne ölve a horror. Mert hogy gyakorlatilag ugye, együtt kell dolgoznotok, és van szellem, Például úgy működik, hogy csak akkor mutatja meg magát, hogyha egyedül van bent valaki, és akkor tudom, még a hárma-négyen játszottak, akkor többiek szépen visszavennek a kis buszba, uh -huh. nézik a kis monitoron keresztül, mert ilyen kamerákat, meg mindenféle érzékelőket le lesz pakolni, és akkor nézik a kis monitoron keresztül, hogy te szarsz a sarokba. Szellemtél, hogy éppen várod meg a rádió a és szólongatod, hogy show yourself, vagy valami. Szóval ez azért egész folyén. Úgy nem tudom, adjában. hogy neked ez elsőre ez, ez miért nem érteted, hogy ez miért siker cím. Hát ebben minden benne van, amitől sikeres lehet, mert Igen. ugye nem. van benne, Coop, nincs benne, season pass. Nincs benne season pass, van benne kóp, ugye, ez már nagy siker, horror elem, de úgy horror elem, hogy azért nem, nem az az outlast összeszarod magad, és ugye a kóp egy kicsit enyhíti, de le, lehet, hogy azért nem öli meg teljesen a hangulatot, mert itt nem fegyverrel mész, itt, itt nem harcolsz valami ellen, hanem nyomozol valami ellen, és ez folyamatosan a az összedolgozás a sarka, szerintem ez egy, egy tök, tök jó megközelítés. Most pont a, a Dead Space sorozat jutott eszembe, hogy a, ott is a uh -huh. háromnál ugye mindenki azt mondta, hogy a, vagy hát azt emlegették föl leginkább negatívunknak, hogy a kóp miatt nem féltél, de itt uh -huh. viszont nem tudsz ellene harcolni, vagy hát nem olyan eszközökkel, ahogy gondolnád. Meg, meg ez, a, ez a rengeteg elem, amit most te is mondtál, hogy lehet vele beszélgetni, meg hallja a hangodat, a hőmérséklet változik, nyomozni kell, minden. Ezek szerintem tök jó ötletek. Tehát, hogy, és, és még csak early access a játék, azt, azt még nem is mondtad, hogy még hivatalosan ja, megszerzett, úgyhogy még simán igen. lehet, hogy pakolnak bele tartalmat, úgyhogy e, tök jó ötletek vannak benne. Nekem valahogy a, a megvalósítás az, ami hmm. kisé ilyen darabos igen. nekem valamiért. Ez én is mondom, ez ilyen felemás. Tehát... Én nem is tudom elképzelni ezt, játszanám egyáltalán monitoron, mert ott valahogy nem jön át az egész. Viszont úgy, hogy VR-ból ott vagy, az nagyon turva, És a ház, meg a fények, azok tök jól meg vannak csinálva, tehát tényleg ott kell máskálnod, botorkálnod a sötétben, meg tényleg van zseblámpád, meg van, van valami lámpa mindenkinek a vállán, ami nagyjából akkor működik, ha valamihez ott vagy 30 centire, re <gül> Hát akkor, akkor látod. De közben tudsz vinni másik zseblámpát, és akkor felrakod az övedre, akkor mindig amire fordulsz arra világít. De ugye, amúgy meg sötét van, bár a házakban föl lehet kapcsolni a villany, de áltogattal a szellem bepipul, úgyhogy ez nem biztos, hogy érdemes. Mert minden házban van ilyen ez a főkapcsoló, amit néha lesz szokott verni a szellem, de volt, hogy mi csesztünk ki vele, mert szerette kapcsolgatni a villanyokat, mert lecsesztük a főkapcsolót, de most kapcsológast köcsög. Szóval, vannak benne érdekes elemek, viszont ami tényleg elég darabos, az maguk a karaktereknek a mozgása. A szörnyek azok, vagy hát a szellemek, azok nagyon meg vannak csinálva. Tehát amikor felvillam fel valami furcsa alak, és itt a random faktor tök jó, hogy amikor elkezdtünk játszani, akkor volt a legparásabb szerintem az egész, mert akkor nem tudod, hogy mire számíthatsz. Igen, igen. És lényegében mivel a szellemek viszonylag sokan, sokféle van, és ott se tudod, hogy mire számíthatsz, tehát így ész a házban, azt hogy valami felvillan, azt megöl. <gül> mert egyébként leg... és ez a megöl rész is, ez úgy működik, hogy <gül> Ugye, Jokertől kaptam a játékot, ezúton is köszönöm neki. És ő játszott velünk, mert ő, ő már elég sokat játszott. Úgyhogy képben volt, meg tudta venni a cuccokat, úgyhogy jó volt ott nekünk. Nem nekünk kellett költeni kis kezdőknek, akiknek abúcs volt pénzük. Mert ez egy játékelem, hogy te veszel mindent. És ez úgy működik, hogy elkezdesz játszani, kapsz valami alap felszerelést, amivel egy elmaszatolhatsz, és alacsony szinten, nehézségi szinten ott még az elég kicskábbé. És akkor ahogy csináld ezeket a külletéseket, kapod a pénzt így dollárba. Amúgy marha drágák a cuccok, nem tudom is. Aztán 15 dollár volt egy könyv talán, vagy... És ezek használodnak, tehát ezeket újra és újra meg kell venned? Elvileg, elvileg úgy működik, hogy ha meghal a játékos, aki vette őket, akkor minden elveszik. Minden cuccsa. Ha, ha nem hal meg, akkor, akkor lehet, hogy nem veszik el a cuccot. És, és mi van akkor, ha lenullázod magad? Vagy olyat nem tudsz? Hát akkor mehetsz megint az alap és akkor... Ja, működjük, értem. Működjük, tehát, pénzt. Ja, tehát akkor nem olyan van, hogy mondjuk... Tehát itt, itt akkor csak jobb cuccokat tudsz venni, nem pedig az működik, hogy megveszed a könyvet, és, és hogyha nem tudod megvenni a könyvet, akkor mondjuk öt szellemet nem tudsz elkapni például. Ez jó kérdés, mert egyébként tehát konkrétan ez van, hogyha nincsen könyve, amiben beleírhat, és nem tud kipróbálni, hogy ez a nyom működike, akkor kb. az van, hogy találgatsz. Tehát ha, ki, tehát, ha két nyomod van akkor a könyv az úgy működik, hogy leszűri neked, hogy mely, melyek azok a szellemek, amire ez a két nyom igaz. Tehát nincs meg Aha. a harmadik, mert ha megvan mind a három, akkor tuti. Tehát ja, akkor az ja. csak egy szellemre igaz. Viszont ha csak két nyomod van, akkor tippesz. És akkor ott vagy bejön, vagy nem. Tehát körülbelül uh -huh. ott ez, a, ez, a, ez a menet, a játékmenet, és akkor mit a a következő milyen szellembodászat. Úgyhogy nagyjából ez, ez a játékmechanika. mechanika. Meg mondom, a karakterek, a játékos karakterek vannak nagyon bénán megcsinálva. Nem is akkor össze, hanem választhatsz meglévőkből. Jó, és akkor az is tök, tök random. Talán, talán négy-öt karakter. Hát nem, ráadom, egyszer kiválasztod, és akkor azzal mész. Ja, és értem. Van, van pár női karakter, meg férfi, és akkor ennyi. ennyi és vannak képességeik is, vagy valamihez? Semmi, sem csak külsőre. Jaj, csak, já, csak igen, igen, igen. Rásul, tehát ami nekem nagyon hiányzott, hogy teljesen hullák az emberek, tehát hogy az, az arc, az semmi, tehát nem pislog, tehát nincsen semmilyen animáció, csak amit te csinálsz kávé, és az is olyan darabos, hogy például jó, mondjuk ez is érdekesen van megoldva mert ha VR karakterre sétálsz az konkrétan nem, úgy megy, de be lenne szarva miközben a monitoros játékos meg úgy meg normálisan mozog tehát a járás animáció sokkal sokkal jobb nem tudom ezt miért, hogy, hogy oldották meg így lehet, hogy azért, mert VR-ban lehet olyat csinálni, hogy teljes követés és akkor a lábaidra is tudsz tenni ilyen szenzorokat, és akkor konkrétan úgy mozog, ahogy te. Bár az elég fura, mert senki nem fog lépegetni VR-ben, mivel egy pöcköt nyomsz és úgy haladsz előre, hogy annak mi értelme van, de nem tudom, lehet ez az oka. Mert csak a VR-os karakterek mozogtak ilyen, ilyen furán. Mondjuk először, először ketten VR-ról mentünk, egy monitorról, és utána utána azt hiszem, már csak én voltam VR-ról. Ja, mondjuk ez lehet, hogy erre magyarázatot ad erre a furcsa megvalósításra, hogy projekt, projektként indult, és szerintem még most se dolgoznak uh -huh. rajta olyan írgalmatlan sokan szóval. Igen, igen. Majd Nem tudom, mint úgy mint úgy tudom, hogy egyetlen egyált, egy ember dolgozott rajta. Tehát ez egy, egy ember munkája, ahhoz visz képes viszont a, a, az valami is igen, igen, azt hiszem, amikor, amikor kezdte, akkor egy, egyedül kezdett rajta dolgozni, de aztán lehet, hogy már azóta csatlakoztak Igen. Mondjuk a Steam-es adatlapján Kinetic Games van, tehát, hogy az már egy csapatot sejtett ez az elnevezés. tehát nem a, nem a Kovács Béla csinálja a dolgokat. És itt is egész jól néz ki a, a játék játékképeken. Nem véletlen, hogy csak a pályát mutogatja és egyébként igen, egy igen, igen, ezt tartom mondani, hogy a pálya amúgy nem néz ki rosszul, hanem tényleg mm. én is, amikor, a, amikor néztem róla a streamet vagy videót, hogy a, hogy a karakterek voltak, amikor olyan, olyan nagyon kilógtak az összképből. Igen, igen, igen. Tehát a pályákat tényleg jól megcsinálták, tehát ott, ott, ott nagyon jól működik. Hát egyetlen dolog az, az VR játék után mondjuk előszakott jönni, hogy nem mindent tudsz felvenni. Tehát a programozást, ugye nem figyelnek nagyon oda, hogy mit tudom, hogy leraknak oda egy könyvet, vagy bármit, és hogy az konkrétan a pályába van beleégetve, és az nem egy tárgyként van ott. Ez engem hmm. olyanra felszakott idegesíteni, hogy tudod, hogy valamit fölvennél, és akkor tudod, hogy ezt a való életbe ott fel lehet venni, de itt nem. Hát jó, de most ebbe a VR csak később ment bele, tehát, hogy alapból nem is volt benne. Ja, szépen. persze, persze, persze. Tehát, hogy... Mondjuk az hát... nagyon sokat dob rajta. Én esetleg tudnám képzelni, azt monitoron kezdeni, mert játszani. Jó, lehet, hogy egy jó baráti társasággal ott is működne. Ja, ja. Csak hát nyilván ugye a VR az, az sok játékba segíti a beleélést, tehát, hogy ha, ha most van egy közepes játék, akkor a VR az feldobhatja, hogyha, ha jól megoldják, persze. Mert nem minden esetben, most ezt nem általánosítva mondom. Uhum. De nagyon sokszor ugye mindig uhum. azt szokták mondani, hogy a VR játékok, most az kipróbálód, tök jó, meg minden, de hogyha kivennéd belőle a VR-t, és VR nélkül játszanál, akkor a játékok 80%-a dögunalmas lenne. Ja, itt hozzád inkább, tehát nagyon sokan eljátszogatnak monitorról is ezzel a játékkal. És egyébként ja, tényleg, jó, tényleg jó pufa. Ja. Meg jó ötletek vannak benne, tényleg ezek a, ezek a hogy hogyan kutatod, hogyan nyomozol, minden, nem tudom, mondjuk lehet, hogy csak én vagyok ilyen, debil hülye, de például régen a, a CSI játékokat is tökre szerettem, pedig az is egy, egy semmi extra, csak nyomozol és hogy kérdezgeted az embereket, és ilyen tök érdekes, és ezt meg konkrétan most megcsinálták csak szellemekkel. Jajjá, ja. nem kérdezgetni kell az embereket, hanem konkrétan oda menni a, aztán. Ja. Nyomkodni az eszközöket, még elég hülyén néz ki egyébként kívülről. Hogy kb. Kb. az a játék marad, hogy a három hülye bemegy egy szobába, akkor körbe-körbe megy, mint valami idiota. Valami van a kezébe. <gül> <gül> Tehát ez inkább vicces, mint ijesztő kívülről. De ott, hogy akkor egész-egész egész pufa. Egész, egész szóval. Meg tényleg van benne végig. Szóval, szóval nem rossz <gül> russzú. Kíváncsiak, hogy mit tesznek még bele. Pont aznap, amikor ezzel játszottunk és streameltem, akkor jött ki egy ilyen hír, hogy beletesznek valamit, hogy kicsit ijesztőbb legyen. Ma több dolgot csinálhassanak a szellemek. De most körülbelül az van, hogy a szellem felvillan és megy feléd, akkor meghalsz, és az az animációs állati van megcsinált. Konkrétan az egyik pályán az egyikünk az ajtóban halt meg a Hunt során, és a Hunt az úgy néz ki, hogy akkor be van csukva az ajtó, és nem tudsz kimenni a házból. De te sem egy hol vagy, bent kell lenned a házba, és megbánod, amíg vége lesz az egésznek. Most konkrétan az egyikünk az ajtóban halt meg, én meg még ott a hantot. Most mondom, vége van, de hát itt az ajtó mellettem nem nyílt ki. Most mi az arc csinálják ott álltam végig, mint valami, valami szerencsétlenség? És a végén kiderült, hogy az ajtó, az bebugolt, és ki lehetett menni, csak nem volt, nem úgy, nem úgy nézett ki, mintha nyitva lenne. Mert a, mert a haver hullája belelagolt az ajtó, vagy belebugolt az ajtóba, és már rég kimehettem volna a házba, hogy ott álltam az ajtó, mellett. mikor nyílik már ez a szar. mondom, ez nagyon szuper. És az egész animáció, és meghal a karakter, azért nagyon érdekes, mert így úgy néz ki, mintha elkezdené valami folytogatni, és aztán attól függően, hogy a karakter hol áll, valami belebugol, és ilyen nagyon fura pózba, ilyen kicsavarodva ott, ott marad a hulla. És egyébként az is mechanika, hogy ha a hullát lefotózod, arra is kapsz pontokat. Tehát, hogy a, a halott társak ilyen szempontból... Hát itt hasznosak. jön be az, hogy a, hogy a kop ahogy néha megszivatod a másikat, mert az meg azt tetszik, azt tetszik nagyon, hogy amikor valaki meghal, akkor ő szellemként ott marad a házba. És így nem tud segíteni a többieknek meg semmit, de ő is tud mászkálni, és így nézelődni. Tehát tök vicces volt végignézni, ahogy egy az egyikünket a szellem lekergeti a lépcsőn, és kinyírja. Mert én engem nem bánt, a szellem vagyok, tehát ott sétikáltam körbe, és akkor láttam. És az egész úgy van megcsinálva, hogy olyankor az egész pálya ilyen, olyan, mint a ködben lenne minden. Tehát ugyanott vagy, mint hogy egy teljesen más dimenzióban néznél mindent, és te hallod a haverokat, akik játszanak, ők viszont nem hallnak téged, és mit tudom, tudsz rájuk dobálni bögréjét, meg ilyen hülyeségek. Azt mondjuk, hogy kicsit kibővítenék, hogy a halott társ több mindent tudjon, meg én elmennék odáig, hogy ez a játék nagyon jól működné, a szimmetrikus multiként. Tehát, hogy a szellemet is egy ember irányítaná. Azt szerintem rohadtul jól működne. Lehet, hogy majd lesznek ilyen játékmódok bele, mert az, az nem tűnik olyan vészesnek megoldani. Meg hát mondom, még az úgy, hogy úgyhogy simán belepakolhatnak ilyeneket. Akár é, külön így... játékmódot, tehát ilyen 1v4-et, vagy csak sima így négy kópos megoldást, ami most van. Igen, én kíváncsi leszek, hogy milyen. Most május 14-én, ugye most van 27, mikor ezt fel, és 14-én is érkezett hozzá frissítés, meg akkor van egy Trello oldala, milyen is kattintok. Ugye a Trello az egy ilyen uh, fú, minek is nevezzem. Uh, ilyen, tehát a roadmap itt nagyon szépen lehet látni, hogyha valaki használja, fejlesztő ezt az oldalt, hogy konkrétan mik a bugok a játékban, mik az ismert bugok, mi az, ami ki javítva, mi az, ami fejlesztés alatt van funkció, és mi az, ami tervben van véve. Tehát itt meg backlog is, tehát hogy amik, amik már benne vannak a játékban, azt is lehet látni. Szóval itt, itt azért lehet látni, hogy milyen irányba viszi el a fejlesztés a fejlesztő. Hát az in progress részben két, két dolog van. Volt olyan sok minden. Bár ez is csak ilyen, tehát nem tartalmi fejlesztés, hanem funkcióbeli. Valami hogy fog működni. Optimalizálják a ghost spanolást A se tudom most, hogy működik rád. Hát most nem optimalizálták még, úgyhogy, úgyhogy most rosszul. Ilyen next, next update is van, ott egész sok minden van. Ott ez szép hosszú lista hogy érdemes nézegetni a Trello oldalt, ezt megtalálja mindenki a Steam a, a játéknak, úgyhogy. abból ítélve, hogy ilyen későn találtam rá, nem tudom, hogy innentől kezdve megint fog fejlődni. Bár igazából, tehát későn rátalálni egy korai a játék nem is akkor a hülyeség. Nem, így, hát ez még mindig nem jelenne hivatalosan. Elég, tehát... elég sok feature benne van már, amivel nem, tehát egy kicsit tartalmasabb. Ugye új szállemek kerülnek bele, az például ugye jó, hogy ilyeneket fejlesztők. Ja, hát a VR-os bugok is vannak benne. Úgyhogy meglátjuk, hogy még, mi, mi kerül bele. Szerintem ez egy ipikus olyan játék, hogy én nem tudom elképzelni, hogy húzamosabb ideig sokat játszok vele, hanem az, hogyha valami újdonság belekerül, akkor érdemes így elővenni. Uh -huh. Bár igaz, hogy még nem sok mindent láttunk belőle, mert csak pár szellemet tudtunk így megtalálni. Meg itt ugye nehézségi szintek vannak, tehát kezdő szinten még az elején nem támad a szellem, tehát van idő megtalálni a a szobáját, és akkor mit tudom én ilyen nehezebb szinten már, amikor Jó, belépsz hanem. a házba, akkor kinyírhat valakit, ha kedve van. Na ez az, amit még annyira én nem, nem vágok, hogy pontosan mitől lesz teljesen pipa, és nyír ki valakit, mert tényleg elég... Nekem randomnak tűnik aztán. Aztán lehet, hogy nem az. Mondjuk az vicces volt. Múltkor volt egy ilyen hunt, és akkor az egyikünk végig szaladt de úgy szaladt, hogy a, a már elbújt csapattársakon keresztül direkt rá akartam volna vezetni a szellemet, és azt szabad, ki is nyilatott egy másik csapattársat, úgyhogy az így vicces volt. Szóval ez, ez, ez, így, ez így működhet, ha esetleg nem akarod, hogy túlélje az egyik haverod, akkor lehet vele trollkodni. Na, viszont így ezzel a játékkal szerintem már foglalkoztunk eleget, úgyhogy most Jó, És amúgy ezt. ez úgy kötöttél át tökéletesen a következőre, hogy, hogy nem, is, nem is figyelted, nem is tudtál róla. Igen. Itt a hibákról, meg a, meg a későbbi update-ekről beszéltél, és hát az a baj, hogy ezekbe bővelkedik a Distant Kingdoms is, mm. amiről most én fogok beszélni, ami szintén egy Early Access játék. Mondjuk itt, itt szellemek nincsenek, Ja. Nem egy szellemes játék akkor. Nem, nem, nem egy szellemes. De amúgy tök jó pofának tűnik az alapvetlete, csak az a baj, hogy, hogy, még, hogy még, nagyon a, még nagyon az elején van a fejlesztés, és itt, itt még rengeteg mindent ki kell javítani. Tehát alapból a játék az egy ilyen, kicsit ilyen Settlers Majesty típusú stratégiai játék, ahol nem nagyon hatsz rá magára a karakterekre, hanem inkább csak építkezel, és próbálod életben tartani a, a lakókat, a faludnak a lakóit és jelenleg nincsen sztori, majd később lesz, de az egész játéknak a legnagyobb durantása, legalábbis így elsőre, ahogy tűnik, aztán még az sincs nagyon kiaknázva, hogy ez az egész egy ilyen fentezi környezetbe van belepakolva. Tehát nem egy ilyen tipikus középkori, hanem fentezi, és bár az elején négy faj van összesen a játékban, az emberek a tündék, a, a törpök meg az orkok, és bár az elején kiválasztod, hogy melyik karakter ezt nem is értem, hogy miért választott ki, mert kiválasztott, hogy melyik karakterrel akarsz lenni, de egy te azt nem látod többet, kettő nincsenek bónuszai meg negatív hatásai, három a városodba bármelyik fajból jöhetnek. És nem tudom, ez majd lehet, hogy később nyer majd valami értelmet, hogy például az emberekkel nem tudom, jobban jön az arany, a törpök azok gyorsabban dolgoznak, hogyha törpet, törpöt választasz az orkok, azok nem tudom szívósabbak a harcokban, vagy stb. De egyelőre nincsen sok értelme. És az a baj, hogy egyelőre a maguknak a fajoknak sincsen, mert azon kívül, hogy ha felveszed őket bizonyos helyekre dolgozni, más-más bónuszt adnak, ezen kívül semmi értelme nincs, hogy te most milyen fajokat foglalkoztatsz melóval. Én azt hittem, naívan, hogy majd lesz olyan, hogy például mondjuk most mondok valamit, az orkok utálják a törpöket, és akkor külön lakó helyeket kell nekik létrehozni, meg mondjuk nem dolgozhatnak egymás mellett, mondjuk a pékségben, vagy a kocsmában. A kis olyan dungeon keeper Na, itt konkrétan semmilyen nincsen, tehát annyi, hogy meg tudod szabni, hogy egy-egy feladatra konkrétan milyen fajt szeretnél kérni, illetve, vagy bármelyik faj jöhet, és, és ennyi. Tehát annyi, hogy mondjuk az elfek gyorsabban dolgoznak, a, az embereknél jobban jön a pénz, a, nem tudom, az orkok azok a bűnözés mértékét csökkentik, de ezen kívül semmi, és egymásra sincsenek semmilyen ráhatásra, és ezt tökre az zitszernek érzem. Nem tudom, ezt meg később akarják-e vezetni. Mondjuk lehet nagyon előíteletes, hogy az orkoktól azt vártam, hogy ott a bűnözés, az növekedni fog. Hát <gül> most ő, akkor lehet, hogy az elfek azok, nem tudom pontosan, mert, mert már nem emlékszem így, mert Én? már elég régen Én. játszottam vele. Ö, és az is probléma, hogy még rengeteg bug van benne, de jó early access, early access játékokban általában szoktak lenni bugok, de vannak benne tök jó ötletek. Tehát például ez a, faja, ez a fajos dolog is, tök jó ötlet, csak nincs eléggé kihasználva. Akkor, ami érdekes még a játékban, hogy jön be ilyen mágia rendszer, tehát tudsz építeni olyan épületeket, amik mannát meg mágiát készítenek, és azokat fel tudod használni, egyelőre ez is eléggé limitált, mert konkrétan annyi, hogy tudsz totemeket letenni különböző helyekre, többféle totemet, ami egy bizonyos sugárban bónuszokat ad az ott helyet kapó épületeken. Tehát például tudsz olyan, hogy olcsóba a fejlesztése a házaknak, és akkor az alatt teszed a házak mellé, és akkor azt látod egy sugárban, hogy az mekkora milyen házaknál működik. Vagy például a, a farmoknál így sokkal gyorsabb lesz a termelés, vagy, vagy a, mondjuk a, őnek a körzetében a, a szállítmányozás az felgyorsul, meg ilyesmi. És ezen kívül még tudsz olyanokat csinálni, hogy leteszel két portát és azokkal összekötöd a területeknek a különböző részeit, ami tök jó ötlet. Csak ez sem működik, mert a portált egy nem használják általában, mert a mesterséges intelligencia az jelenleg katasztrófa. Ha kettő, hogyha használják, az meg még rosszabb, mert hogyha egyik ember bemegy egy portába, kijön a másikon, és utána bekerül egy ilyen ördögi körbe, és folyamatosan a két portál között fog menni, és mindig bemegy az egyikbe, mindig jön a másikba, és ez ott fog maradni is. hogyha ott hagyja a játékot, fog... tetszik neki. Magyu, még, még egy kört. Még egy kört. És kör. A két, órán... Mindegy, menjünk, még egy a két órán keresztül ott hagyod, az ott fog menni körbe-körbe, és, és, és nem fog megszakadni semmitől sem. Ami, a, ami biztos egy bág, tehát ezt majd ki fogják javítani, meg azt is, hogy a, hogy a portálokat nem használják, és mivel ugye nem tudod irányítani a karaktereket, ezért rávenni se tudod őket, hogy használják azt a kurva portált, mert könyörgöm, 200 kilométeres pórólnak, azzal, de nem ők inkább elcaplatnak. Ami, ami egy kicsit jegesítő. Mert ők már tudják, hogy beragadnak egy ilyen végtelen ciklusba, és lehet, hogy... Ja, és ezért már nem mennek be. Akkor a... lehet, hogy borsabb, mint, mint én, igen. Ez, ez nem egy faj jellemzője? Tehát nem az orkok ragadnak be? Nem, Tehát, nem. nem. Valami ez egy kicsit klasszista is, volt, de nem. <laughs> elnézést. Minden ork hallgatóktól igen, elnézést igen. kérek. igen. Na, és amúgy ezek a portálok jók is lennének, hogyha működnének, mert van benne még ezen kívül is egy olyan mechanika, hogy te magát az épületet, vagy az épületeket te rakod le, és ugye a várost menedzselned kell folyamatosan. Tehát itt is megvan ez a szokásos, hogy az elején ugye fát szerzel, meg köveket, aztán később, ahogy fejleszed a, a különböző házakat, egyre tehetősebb emberek jönnek, és mindegyiknek más kell, tehát valakinek már kell bor, valakinek nem a bor jó, valakinek a whisky és akkor ezeket kell ugye összemenedzselni. Mind a van. A játékokban. És emellett van még egy ilyen harcrendszer szerepjáték része, hogyha megépítesz egy kocsmát, ott fel tudsz bérelni csapatokat, ahol vannak különböző karakterek, ott már vannak jellemzők és perkek, és az a lényeg, hogy ezeket ki tudod küldeni a világ térkép egy-egy bizonyos pontjára, amiket ők megvizsgálnak és megtisztítanak, hogyha van ott ellenfél, ez rendszerint ilyen szöveges. Akciókba minősül, tehát vagy, vagy úgy valósul meg, ugye, mint a régi szerepjátékokban, amikor nem nagyon láthatod, hogy mi történik, csak leírta a játék. Itt ugyanaz van, hogy leírja, hogy mondjuk belefutottál egy csapat utonálóba, mit csinálsz, és ott van a négy karaktered, mindegyik más képessége jó, és akkor te tudod eldönteni, hogy mondjuk ellopakodsz mellettük, megpróbálsz ellopakodni mellettük, vagy csatázol velük, vagy stb. És akkor, hogyha te győzöl, akkor az a terület meg lesz tisztítva, és oda építhetsz egy másik várost. Tehát így meg tudod oldani azt, hogy egy térképen belül, bizonyos helyeken különböző dolgokra funkcionálsz. Tehát mondjuk valahol a sziklák mellett, ott például felépítesz egy olyan várost, ahol szinte csak bányák vannak, meg egy-két alapellátó egység, és akkor van egy ilyen üresebb rész, ami mondjuk jobb a farmoknak, építed a farmokat, és akkor ezeket össze tudod kötni a portállal, ami viszont ugye nem működik. Tehát, hogy így van, hogy ilyen 10 percig tart az egyik városból a másikba eljutni annak a szerencsétlennek, mert nem megy bele a portába, vagy ha belemegy, akkor meg ugye beleragad ebbe a ciklusba, amit már mondtam. Hmm. Úgyhogy itt tök jó ötletek vannak ebben a játékban, de nagyon érezni azt, hogy early access, és hogy még nagyon az elején vannak. Szerintem még legalább egy-másfél év, mire ezt kipofozzák úgy, hogy működjön normálisan, mert, mert jelenleg tényleg rengeteg hibával összefutni. És ugye még nem tudni, hogy mi lesz a story, nem tudni, hogy ez a, ez a fantasy Környezet kimerül le annyiban, hogy két mannát használó épületet pakolhatsz le egymásra hegyén hátán, meg hogy vannak a fajok, amik adnak egy-egy bónusz az épületekben, de azon kívül semmilyen más értelmük nincsen, mert ezt simán lehetne bővíteni. Még tök jó ötletek vannak, amiket még nem raktak bele a játékba, remélem, hogy meghúzzák, de hát elméletileg azt mondták, hogy idén biztos nem fog megjelenni, és még jövőre sem fix, Úgyhogy még azért akarnak vele fejleszteni hát, rendben. idő alatt lehet is rajta fejleszteni sokat. Hát, jó is lenne amúgy, mert az alapok, meg mondom ez az egész ötlet, jó mondjuk én szeretem ezeket a játékokat, tehát ez a Banishd, meg, meg, meg tényleg a Settlerszek, én ezeket imádom, mert tök jó, hogy magát az RTS műfajt, azt nem feltétlenül szeretem a, a valós idejütt, de ez amikor csak építkezned kell, és egy város felépítése, mint a SimCity vagy ilyesmi, azokat én tökre imádom. Úgyhogy nekem ez is tetszik, még azok ellenére is, annak ellenére is, hogy tele van hibával tényleg, és, és hogy még tartalomterén sincs ott, ahol kellene lennie, mert story hiány, konkrétan két pályán tudsz játszani, és nem véletlen generált, vagy semmi. Tehát az a két pálya az első indításra is ugyanolyan lesz, mint tizedikre. Úgyhogy elég könnyen meg lehet tudni egyelőre. Jó, nem is kerül olyan sokba. Meg ez most tényleg csak ilyen early access bemutató jellegű jó formán, hogy el tud dönteni, hogy mégis úgy nagyjából az ötletek működnek-e. Azok működnek, csak még egy kicsit finomítani meg bővíteni kell rajtuk, de amúgy szerintem ez egy tök jó játék lesz majd, ha végül megjelenik. Nézekettem közben a Steam oldalát a játéknak is, hát elég vegyesek tényleg a visszajelzések. Igen, igen, sajnos. Ezek 61 ban pozitív, de nyilván akkor ezek a bugok és nem működő mechanikák miatt azért már sokan lehúzzák, és egyébként ez a koréhozzáférős játékoknál kicsit a probléma, hogy ha olyan verzióba adod ki a játékot, ahol még sok minden nem működik, akkor az emberek azok fogják és értékelik negatívan az egészet. Igen. akkor pont, hogy visszaüt az Early Access, tehát szerintem sokkal jobb, hogyha ha, ha úgy adott ki, mint mondjuk, mondjuk ugye az Everspace 2, az is Early access volt nálam, és annál például tökre lehetett érezni, hogy a játék maga már működik, csak annyi az első mm. 8 óra volt benne. És uh -huh. mondták, hogy utána még majd lesznek cuccok, mert minden, de amit kiadtak, az szinte hibamentesen működött. És lehet, hogy itt is jobb lett volna, hogyha mondjuk nem két pályát adnak ki, hanem csak egyet, a, a sztorit jóhoz nem nyúltak hozzá, és akkor arra jobban ráfekszenek, hogy maguk a mechanikák működjenek. Mert, uh -huh. mert inkább eljátszok egy olyan játékot, ami mindig ugyanazon a pályán játszódik, de működik, mint uh -huh. olyan, hogy van választási lehetőségem két lehetőség között, de állandóan 10 percenként belefutok valami olyan hibába, amit tönkrezi az egész játékot. Szerintem otorantották el, hogy beleraktak olyan mechanikákat, amik még nem működnek. Tehát ha nem Igen. lenne benne teleport, azzal sokkal jobban jártak volna, amit hogy benne van, és nem működik. Igen. Ez... Simán csinálhatnak volna azt, hogy, hogy mondjuk egyfajra koncentrálnak rá, mondjuk az emberekre, Mm. És, és tényleg kihagyják ezt az egész mágiát, és akkor szépen lassan majd hozzáadják, és akkor mondják azt, hogy ez egy fantasy játék, és hogy egyelőre még annyira nem használják ki ezt csak a küldetéseknél, ahol belefuthatsz goblinokba, meg sárkányokba, meg ilyenekbe, de majd később a lakosság az jöhet elfektől, törpöktől, lesz varázslat, meg minden ilyesmi, szerintem lehet, hogy azzal, azzal, azzal nagyobb lett volna az átítő erő, mert így lehet, hogy, hogy inkább visszással fog elsülni ez az egész. Vagy várni kellett volna tényleg még egy-két hónapot az Early access uh -huh. Mondjuk, hogy nézzük Early Access-be is, most május elején jött ki, tehát hogy ez tényleg nagyon friss még az egész. Igen. És, ja, tehát tényleg ott azok a mechanikák, amik nem működnek, azok bele kellett volna, hogy tegyék. Meg azért mondjuk az Early ilyenkor az, a, az az előnye, hogy a csomó azt előtt kapnak. Igen, csak az azt nem, a... tudom, hogy nem tudom, hogy az nem jött nekik ki, hogy a teleport konkrétan nem működik. De Ö... is, is tudták. Az a baj, hogy hogy most itt nagyon sok ember meg ilyenkor úgy áll hozzá, hogy oké, okay, hogy early access, de ez a játék megjelent. És akkor már mondjuk, hogyha valami nem működik, mert ha, ha úgy veszük szigorúan, akkor ez még csak egy béta. Körülbelül. És mivel hivatalosan megjelent, hiába van odaírva az, hogy korai hozzáférés, szerintem jó, már, már azért sokan megszokták az elmúlt egy-két év, hogy a korai hozzáférés, ez hogyan kell hozzáni, de szerintem nagyon sokan vannak úgy, hogy meg lehet venni, akkor ez egy teljes értékű játék, és hogyha nem működik valami, vagy nincsen benne annyi tartalom, mint amennyit én gondoltam, akkor ez egy szar, és akkor leszarozzák. Mert, jó, mert el lehet mondani, hogy tényleg, hogy vannak dolgok, amik nem működnek, de ez ugyanolyan, mint amikor, mint amiket felszoktunk hozni korábban, hogy nincsen online játékos egy online játékban, és ezért szar a játék. Tehát, hogy ez, ez, ez a kettő, ez nem feltétlen jár egymással kéz a kézben, mert, mert hogyha lennének játékosok, és ki tudnád próbálni, akkor lehet, hogy a világ legjobb játéka lenne, csak nem kapott akkor a hírnevet, és ezért, de ettől még nem kell negatívan folyamatosan hozzáni. Tehát itt is látom azt, hogy hogy lehet majd jobb, csak jelenleg még sajnos annyira nem az. De abszolút nem, le, nem kell eltemetni ezt a játékot. Tehát itt nagyon sokan már mondták, hogy hát ez egy fos, le kell törölni, nem kell vele játszani. Voltak ilyen vélemények is, meg hogy, meg hogy ebből sose lesz semmi. Szerintem simán összepakolhatják egy működőképesre valamikor, de az biztos, hogy ez, ez legalább még egy év körülbelül. Ez is tipikusan az az eset, mint a fazukóiánál mondtam, hogy mondjuk ott működnek, működnek a dolgok, de hogy ha kijön egy update, akkor érdemes ránézni, hogy mennyit változott, és akkor Igen. el tudod dönteni, hogy kilopta az ablakon ezt a pénzt, vagy nem. Mondjuk ez érdekes, ha belegondolsz a Steamnek az üzlet mert ugye ott az van, hogy ha megvettél egy játékot, akkor aztán két hét, két héten belül visszatod kérni az árát, ha nem tetszik. Viszont egy korai hozzáférésnél lehet, hogy egy fél év múlva látod majd a játék ott olyan szinten, hogy már el tud dönteni, hogy megértel megvenni. Hát jó, hát de hát... Ez igen, de ezt, Én... meg, ezt magadnak kell eldönteni, tehát hogy a, Én... tehát az early access -be beleugrani, az nagyon, nagyon necces, tehát a, lehet, hogy nagyon sokat nyers rajt, mert ugye általában az early játékok, hogyha kijönnek, akkor drágábbak lesznek, mint amúgy amennyire meg tudtad volna venni, és ezért érdemes informálódni, hogy kik a fejlesztők. Ha van roadmap, akkor azt megnézni. E, Hiheted-e azt, amit a Ez mi a különböző Szia, Kék is És üdvözlet a hallgatunk! Amúgy hogy itt lehetne lesz -e vagy egy vágás, így kréget, mert. Hát emlegettük, hogy néha itt hogy minket, és úgy gondolta, hogy. Hát, hogy most. Most, lett, most lettünk unalmasan. Ugyintek még... korai hozzáférésről beszélek. Ezt már múltkor úgyis elmondták, én lépek. De, akkor gyorsabban be is fejezzem, aztán mehetünk tovább, tehát hogy, uh -huh. hogy volt annak idén, hogy a Star Citizen meg az ilyenek, hogy ott is volt egy roadmap, Ú, de, de ott meg kell nézned, hogy az mennyire hihető is, és, és valóban ez a jó közhelyesnek hangzik, mert mindenki ezt mondja, de tényleg a, a pénzünkkel szavazunk, és egy early access el tudjuk dönteni azt az infók alapján talán, hogyha nem vágnak át minket nagyon durván, hogy abba megéri beinvestálni, vagy nem. Igen, meg, meg azért a hozzáférésnél sokszor az van, hogy van egy játék, amit megveszel olcsón, mert te hiszel benne, hogy majd az tök jó igen. lesz, és később tényleg tök jó lesz, és akkor meg drágább lesz. Tehát ez nagyon sokszor igen. így működik. És egy csomó játéknál ez ki is jött. Nem tudom, például azt is így kezdte, azt aztán később milyen népszerű lett az is. Igen. Jó, mondjuk... Már... A, a, az, az talán mondjuk talán a kozmofóbia is így kezdte. Igen, Nem. igen. Igen, hát de mondjuk az viszont tök jó, hogyha kijön korai hozzáférésből, akkor lemersz sokkal-sokkal drágább. Tehát általában ilyen 10-15-20 euró. Tehát, hogyha nem mersz, mm. ha valaki nem mert beleugrani egy játékba, mert fél attól, hogy nem fogják, nem fogják, nem fog elkészülni valaha is egyáltalán, vagy nem olyan lesz, mint amilyenek ígérik, akkor szerintem lehet, hogy inkább az a biztos, hogy ha még korai hozzáférést kihagyja, vagy még vár rá később. Egy, -egy, egy fél évet legalább, ami ki Ez le is akcióz... Még Igen, azt bírom, amikor a koréhoz elférési játékot, még le is akciózzák. Ja, a... Én amúgy azt hittem, hogy ilyet nem lehet. lehet. tehát én láttam egy csomó ilyet. Simán láttam a... egy csomó ez az, az, az működhet. Na, szóval ez, ez a Distant Kingdoms tök jó ötletek, fele más meganusítása. Guruljunk át a, a vr egy kicsit. Uh -huh. a... Nem a döviára hanem van egy Ja. Forever VR, Forever VR Ball, nem tudom, hogy jól lehetettem ki. Ez a Forever-ből akart lenni egy ilyen szójáték gondolat. Mondjuk, mondjuk ez, ez a elég, elég név, nem tudom. Tehát értem a szójátékot, csak akkor is olyan... Hát, lehet, akinek jobb az angolja, és jó ki tudja ezt mondani, annál jobban átjön. De amúgy a, szerintem tehát a játékban az fejlesztő csapatnak ott a logója, meg minden az egész faszányosan néz ki. És ez egy, ez egy bowling játék, és hogyha már úgy fejeztük be az előző gondolatmenetet, hogy ott a megvalósítás még Kicsit problémás volt mind a két játéknál, hát itt azt lehet mondani, hogy. nem tudom, nekem csillogos ötös volt a megvalósítás. Ugye hát játéktól az ember nem vár sokat, hát tényleg legyen egy pálya, ahol lehet kurítani, legyen mit kurítani, meg legyenek a végén bábuk, amiket, amiket elguríthatsz. Igen. Igen. <gül> És így az egésznek legyen egy viszonylag kihető fizikája, az úgy nem árt. Uh -huh. És ez, ezenél a játéknál. Ez itt szerintem tök jó megvan csinálva. Tehát maga a játék mellett az úgy néz ki, hogy, én nem is ezzel kezdem, hanem, hogy úgy indul a játék. Ha a játékot, akkor nem egy menüt kapsz, hogy csinálja, amit szeretnél, hanem konkrétan egy ilyen kis, hát, olyan, mint egy ilyen ajándékbolt. <gül> Tehát ilyen mini ajándékbolt, amit körbejársz egy ilyen középen egy ilyen hirdetőoszlopot, és a hirdető oszlop maga az, ahol el tudod indítani magát a, a játékot, hogy te most pénzt bowlingozni, és körbe meg körbe járhatod, és ott van a leaderboard, van egy stand, ahol egy csávó áll, akinek hosszú a haja, és ha hátulról látod, akkor simán azt mondhatod, hogy jó napot asszonyom, aztán megfordul, és szakála van. Tehát ez egy kicsit egy... Ez meg is történt velem streamben, pedig már játszottam a játékot, és tudtam, hogy ott egy csávó áll, de mindegy. És ott, ez tökély megvan csinálva, hogy ki van rakva két ilyen poszter, Két pályával, amire az van alul, hogy coming soon. Tehát, hogy ez, ezzel is azt sejteti, hogy ha valaki az elején megveszi a játékot, akkor később még kap hozzá tartalmat. Uh -huh. És mondjuk ezek a pályák is csak. Itt nem az lesz, hogy ilyen kacskaringós pályán kell lökni a goly golyót, vagy ilyesmi, hanem ugyanolyan bowling pálya, mint ami mindenhol, csak a körítés az mellette. mint Most például van benne egy olyan setup, hogy van egy sima bowling pálya, ilyen kocsmásszerű háttérrel, meg van egy olyan, ami a Holdon van. Hát és akkor a fizika más nem van. másabb. A fizika nem másabb, meg semmi nem más. egy, az azt, az milyen király lenne, a Épp pondani akartam megkkora poli lenni, hogy a Holdon van, a és ó. akkor teljesen más kell dobni, meg más, hogy repül, meg minden e, is. Igen, lehetőleg az kicsit részesítő lenne. De <gül> <Nem gül> úgy mindegy a fizika, amit szeretnéd. mondjuk azt nem el tudnám képzelni, egy ilyen party módban lenne egy ilyen kapcsoló, ahol ki tudod kapcsolgatni, hogy most, hogy legyen a gravitáció. És akkor azzal már tök jó le lehetne Hát, ha megcsinálják később, nem tudom. Na mindenki, de maga ez a hely, ahonnan indul, ezen már ő ezt tök jó meg van csinálni, és ott ki tudod választani, hogy te most mit akarsz játszani, és van egészen, tehát van, van benne single player, az ugye alap, hogy kurigadhatsz, tudsz benne ö, ilyen tutoriál van, meg tudsz benne gyakorolni, van benne multiplayer, én arra vagyok a legkíváncsiabb. Azt még mm -hmm. nem tudtam kipróbálni, mert ma jelenik meg a játék, tehát én így pár mm -hmm. napja kaptam hozzáférést, és így próbálgattam meg tegnap már csináltam róla a streamet, mert már lehetett. Az nem sikerült túl jól, és ez konkrétan abból fakad, hogy a játékban rohadt jó zenék vannak. Tehát a 90-es évek zenéi vannak benne, tudod, I of the tiger, meg uh, Final Countdown", nem tudom, ez kik nem mond, van, hogy ezek kurva jó zenék, és szóra, amikor gurítasz, basszus. Tehát, hogy... És nem tudom, hogy ez egyébként, hogy fog-e változni a jövőben. Vagy hogy erre mennyit költhettek, mert azért ezek eléggé jogdíjas számok, és pont ezért is sikerült szarul a stream, hogy a Twitch gyakorlatilag lenémította a felét a streamnek. És azt, azt töltöttem át Youtube-ra, úgyhogy... Köszi. Majd lehet, hogy legközelebb úgy próbálok bele streamet csinálni, hogy, hogy fölveszem a gépre, és akkor meglátjuk, hogy jó, azt mondja majd a Youtube, hogy nem monetizálható a videó, de mivel egyik videóm sem az, azért vagy nem nagyon fog majd földözverni. Csak nézhető legyen. Mert amúgy meg annyira hangulatos az egész, hogy ezekre a zenékre szépen egy, egy nagyon jó megcsinált bowling pályán gurítasz, hogy az, az hihetettel. És a fizika, tehát én mondjuk élőben soha nem bowlingoztam, de kb. ilyennek képzelem el. Jó, nyilván a golyó súlyát nem érzed, hmm. mert hogy az nincs ott. De hogy konkrétan minden fizikai tényező, az figyelembe vesz a játék. Tehát a, a golyóknak kb. van, tehát van tulajdonságuk. Tehát alap, hogy van lépnek másmilyen a súlya, mondjuk ezt sem tudtam, hogy a bowlingban ez így van, hogy lehet különböző súlyú golyó, de, de ebből fakad a más a sebessége, meg van egy ilyen, egy ilyen spin, egy ilyen forgás uh -huh. tulajdonsága. Tehát konkrétan, hogyha te már tapasztalt játékos vagy, akkor tudod a golyókat úgy elgurítani, hogy közben azt neki egy kis pördületet, hát nekem is sikerült, csak én még úgy csinálom, hogy Néha pót kibaszok magammal, hogy pörög a golyó, és jelpörög a francba. Rossz felé vagy pörgeted ilyen? meg. Hát nem úgy, ahogy kell. Hát. No. Hát lehet, igen, igen. <gül> ugye a, a bowling pálya szélén van ez a két váljú, amiben igen. már egy filmekből lehet tudni, hogy ha oda gurítod, akkor ciki vagy. Hát is sokszor vagyok ciki, mondjuk úgy. És ez nem a, nem a játék fizikájának köszönhető, hanem hogy én annyira nem, nem vagyok jó bowling-et tapasztalni. Igen, igen, igen. Ez nem úgy van senkinél, hogy egyről a kettőre megy hirtelen. De itt nem arra, arra kell számítani, hogy ha elkezdesz játszani, biztos szar vagy, mert amúgy meg tényleg a fizika annyira magától értetődő, meg Tehát, te fogod a golyót, elgurítod, aztán ha jó meg tudod küldeni középen, akkor valószínűleg tarolsz. Mm. És ez tök jó meg van csinálva, hogy miközben játszol, oldalt megy egy ilyen kis sávba, ahol mutatja, hogy te milyen sebességgel, erővel küldted, meg milyen pályán ment a golyó ott, ha ívet vett, akkor hol, van, hol vette azt az ívet, ahol megpörget, megpördült kicsit, és így tényleg az, az, az, így első ránézésre egy kicsit ilyen rajzfémes grafikája van, így nem gondolta volna az ember, hogy ennyi mindenre figyelnek benne. És golyó, az van benne rengeteg, és amit marha jól megcsináltak, hogy eh, ahogy játszol, léped a szinteket, úgy nyílnak meg egyre több ilyen golyó, és azt a játék során gyűjtött ilyen pénzből tudod utána unlokkolni, uh -huh. és olyan golyók vannak, hogy eszméletlen. Tehát, hogy van olyan, ami egy akvárium. Tehát úszkálnak benne a hal. Akkor van, a, a, ami nekem nagyon bejön, ez egyik kedvenc, még nem sikerült umlokkolnám egyet se, hogy ilyen különböző galaxisok vannak benne. Tehát, hogy így felvesztem a ott van a kezedbe, és ott forog benne egy galaxis, egy, egy naprendszer, vagy bármi. Ezek a golyók is. Vannak bolygók is, tehát konkrétan most tegnap unokkoltam a Földet, tehát én a földel gurítok. Kinek, kinek hogy jön ki. De vannak extrém esetes is, tehát a Szaturnusz. Ami úgy van, hogy a gyűrűvel együtt. A gyűrűvel együtt ja. Tehát, hogy maga a Szaturnusz belseje az a az a jó, és körülötte ott tud hogy azzal, hogy lehet gurítani, nem tudom. Vannak különféle animációk is, például uh, unokkoltam egy olyat, ami egy ilyen kék gömb, és tudod, van az a de kicsit ilyen, mintha villám lenne a gömbben. És amikor elgurítod, akkor így villámlik körülötte minden. Uh -huh. Ami teljesen ilyen agyament, hogy az így most hogy néz ki. Akkor van egy olyan, az egyik kedvencem, egy, egy alien feje van benne, ami pislog. Tehát, hogy pislog rád. A golyó. És mondjuk van egy olyan, azt nem is értem, hogy az, azt miért nem pislogósra csinálták meg, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen, tehát mindegyiknek ugyanolyan az alakja meg. Értsd csak, azokban, tehát egy kinézeten kívül, abban változik, hogy milyen a súly. Tehát ezeket még felsoroltam, hogy még különböző tekegolyóknál máshogy működnek. Tehát, hogy most a pislogó sem más nem folyásol. Tehát, hogy ez nem, nem fog körberepülni a pályán, meg ilyen hülyeségeket csinálni. Vannak, van némely golyónak vannak effektjei, de hogy a a gurítás magát azt nem befolyásolja. Igen, igen, És nem tudom, hogy terveznek-e belerakni ilyen DLC-ket, hogy majd mit tudom, ilyen spéci golyókat, és akkor azoknak mit tudom, ilyen spéci effektjük lesz. Az... Én el tudom képzelni amúgy. Hát, hogy valami egy csinálja. Akár. Én úgy vettem észre. Tehát, hogy meg nem is, nem is, nem is egy túl ismert az a ForVR csapat. És néztem, hogy tehát a Youtube csatornájukat konkrétan én voltam azt hiszem a harmadik vagy a negyedik, aki bekövette őket. <gül> <gül> Úgyhogy nem egy, nem egy nagy valami csapat. De mondom, ha ilyen munkát tudnak letenni az asztalra, mert amúgy a kivitelezés az valami baromi jó. És a játék az nem PC-n fut, hanem magán a Quest 2-n. Tehát nem uh -huh. kell hozzá számítógépse, És a kinézete az, az szerintem teljesen korrekt. Mondjuk a multirara kíváncsi leszek, azt még nem tudtam kipróbálni. Mert ugye nem ismerőségen még, nincs, még nem jelent meg Na, arra nagyon kíváncsi leszek, hogy működik. Meg van benne egy olyan mód, egy ilyen party mód, aminek az a lényege, itt ha elviszed valahova, akkor ilyen 8 fős party mód van benne, ami azt jelenti, hogy valaki gurít, nem tudom, és utána továbbadja. Tehát, hogy ez bele van építve a játékba, hogy különböző playereket fel lehet venni, és akkor így egyszerre akár nem tudom, tudtok 8-an is bowlingozni egyetlen egy headsettel, hogyha uh -huh. ilyen. Tehát, egy helyen vagytok. A múlt ez meg nyilván úgy működik, hogy több hetzettel, akár messziről is így gurítottak, és közben tudtak kommunikálni, meg minden. Közben szól a jó zene, úgyhogy nem tudom, nekem ez, ez, így, ez így betalált, ez a bólingojós dolog. Jobb a néz ki nagyon amúgy. Meg, meg tetszik, hogy ezekkel a, a skinekkel meg a itt teljesen elmentek ilyen agyamenti irányba, tehát ez, hogy ilyen hülyeségeket is beleraktak. Én, én a pályákra leszek még nagyon kíváncsi, mert az egyik-egy ilyen vízalatti. Lehet, hogy egy ilyen kupola, mert amúgy úgy van megcsinálva az összes pálya, hogy így ha körülnézel, akkor tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen szórakozó helyen lennél. Tehát, hogy a háttérbe leülnek az emberek, és akkor ott jó, ezek mondjuk csak ilyen előre berakott animált karakterek, tehát nem, nem playerek vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért is vagyok kíváncsi a múlt, hogy az hogy fog működni, mert a Trailer alapján ott körbe tudjátok egymást ugrálni, meg ilyenek. Tehát ott. Meg te is körbe tudod járni az egész területet. Tehát nem az hogy oda vagy fagyasztva egy ilyen észé helyre, és akkor na ott, ott ebbe a kis nézetbe tudsz mozogni, amúgy meg csak nézelődsz. Nem, rendesen körbe tudsz menni, oda tudsz ülni a bárhoz, aminek sok értelme nincs, mert ott tényleg csak egy animáció megy végig, tehát hogy sok mindent nem tudsz csinálni, de több körbe tudsz mászkálni. Ez, ez mondjuk jó pofa. Meg meg ami még nagyon tetszik, hogy az úgy van megcsinálva, hogy először néztem is, hogy mondom, miért a tenyeremből jön ki egy ilyen sugár, tehát nem értettem, hogy bugos, tudod, szarul be. Mm. És nem, azt úgy csinálták meg, hogy ha tenyérrel mutatsz rá egy golyóra, akkor azt ki tudod választani, hogy te azzal játszol, és akkor nem kell a bénáznod, hogy mész a golyóhoz, tudod, így lehajolsz érte, hanem nem egy, rámutatsz, és akkor megnyomod a gombot, és ott van a kezedbe. Tehát, ha egyszer beállítottad magad, hogy te most ott vagy a pályán, és onnan gurítasz, uh -huh. akkor csak hátra kell nézned, és akkor a tenyereddel rámutatsz az egyik golyóra. Mert ez úgy működik, hogy öt golyót tudsz berakni a kis táskádba, amiket, amiket akkor tudsz használni. Tehát, hogy meg tudsz venni egy csomó golyót, és akkor lesz egy kurvány kollekció de egyszerre csak öt van benne a kis táskád, és ezt is tök jó megcsinálták, hogy ahol ezeket tudod venni, ott középen be van rakva egy ilyen bollingolyó táska, és ott te berakod azt, amelyiket éppen vinni akarod magaddal. Uh -huh. És akkor kiválasztod a pályát, és ez is tök jó meg van hogy kiválasztod a holdas pályát, akkor konkrétan az zajtól, hol be kell menni, az a rész, hogy lecserélődik egy ilyen kapus valamire. Tehát még azt arra is gondoltak, amit tök hangulatos. És akkor szépen belsétálsz a kis lábaddal oda, aztán már úgy Itt teleportálsz, mert a mozgás az az teleportos mozgás van benne. Nem is nagyon néztem, hogy ezt át lehet állítani. mérre. Az még az elején nem egészen egyértelmű, hogy oké, okay, hogy hangulatosra csinálták, de ott volt olyan, hogy így beálltam, kiválasztottam az elején, hogy melyik játékmódot meg pályát akarom, és akkor hogy nézem, hogy nincs gomb, hogy akkor most menjünk oda és ott valahol talán írta, hogy álljak bele a körbe a, nem tudom, az ajtónál, de hogy pont úgy álltam, hogy az a, az oszlop az kitakarta az ajtót, és fingom nem, hogy jól kell menni. Jó, hogy ez csak az elején fordul, elő, még nem tudod, hogy ez hogy működik. De az egy kicsit ilyen fura volt, de mondom, amúgy játék, ez így nagyon, nagyon bejött. Viszont is egyszerű, tényleg ez a mechanika, mert hát Nincs az benne, hogy tudom, az egyik pályán bowlingozol, a másikon lövöldözöl, a harmadikon meg, nem tudom, zongorázol. Tehát, <gül> <gül> hogy ez ennyit tud, hogy bowling? de ezt, ezt legalább jól tudja. Az áraz, az, úgy tudom, hogy 20 dollár körül van, vagy 20 dollár a Quest és más headsetre azt aztán meg se lehet venni. Ha, ha jól tippelek. Mindjárt rá is keresek, hogy nem mondjuk hülyeséget. <gül> Mert ugye ez nagyon tetszik, hogy, hogy konkrétan azt, amit ígér, azt megcsinálja tök jól. Igen. És, és, meg működik, működik. Működik. Működik. és ez meg tényleg aztán utána orba szájból lehetne fejleszteni. Tehát ebben ebbe simán el tudom képzelni a Battle Pass-t különböző küldetésekkel, és skinekkel, vagy, vagy akár csak DLC-ket ilyen skineknek berakni, vagy fizetős DLC-ket, amit ugye mondom, hogy ilyen külön skineket megvenni. Tehát ez, ez akármit meg lehet csinálni. Hát nem tudom, hogy elég kicsi csapat csinálja, úgyhogy a fizetős DLC-k nem hiszem, hogy lennének benne. De azt, hogy két pályát még beleraknak, mert most az van, hogy van egy alappálya, ami egy teljesen egy normális bowling pálya, semmi extra meg ez a holdas, és még kettőt tesznek bele. mert hát, ha azt még beleteszik, és azt mondják, hogy nekik ez így a játék kerek, meg barom is sok bowlingol jó van, amit umlokkolni lehet, tehát az rá van az ember és hogy léped a szinteket, meg kapod a pénzt, elég sokáig el lehet szórakozni, mire unlalkold az összeset. Hát ez egy megeszi bowling, tehát, hogy itt az emberek a valódi bowlingot is valami sokat játszák nem unják meg. Mindig lehet fejlődni. Mondjuk a <gül> az vicces volt, hogy az első nap, amikor megjött a kulcs, abban a minutumban mondom, hát felteszem, kipróbálom. És valami botrányosan szarponttal lettem a második a világra a uh -huh. anglistán, ahol konkrétan aki játszott, és rákerült a listára az egyből kitúrt, tehát így csúsztam lefele. Jó, de volt egy kis siker, még az elején. Hát jó. Ja. Amíg nem, nem jelent meg a játék, addig én nagyon ott voltam a szerem. Ami így hát tök jó, csak utána azért sikerült összehozni egy normálisabb pontot. Amivel már nem voltam olyan ciki. De hogy azt hogy csinálta valaki, hogy 300 ponttal ott van az elején, ami talán a maximum pontszám. Tehát az a mindegyik dobással tarolt. Hát, van okay, ilyen. Biztos hát van ilyen. Van ilyen a bowlingba is. Simán. De hogy az így annyira nem. Lehet, hogy meghekkelt. Tudod, már így, már így az. volt, hát, hogy fej vagy csalt valaki. Hát lehet, hogy, hogy... az hát, egyik fejlesztő volt, és akkor gondolta, na neheztek ezt a darakom, ezt oldjátok meg. <laughs> Jó, ja, neki van egy ilyen izét, ilyen titkos kulcsa, mint a bizé iddkúdé, és akkor <laughs> bárhogy dobja el, mindig tarol. Igen. És akkor én gyökerek. El el elég, hogyha csak nagyjából a bábuk felé dobja, már az elég neki. De egyébként a minden pályán, hogyha játszol, akkor oldalt van kint egy ilyen napi, napi top lista. Tehát arra azért rá lehet kerülni, hogyha az ember viszonylag ügyes, és mondjuk azok az ufók, akik 300-at gurítanak egy pályán, azok még alszanak, vagy nem tudom. De lehet de csinálni a screenshotot, hogy Nézd, itt vagyok ezzel, ennyi ponttal. Aztán megváltozik de így, meg, meg a, magának a headsetnek is van egy ilyen saját, tehát, hogy ha haverokkal játszottok ezt a porti partigémet, akkor lehet azzal is vagézni, hogy nézz ott vagyok, és mit talán én. Az, az úgy benne van örökre, ezt a viránglog nem nagyon zavarja, és akkor egy ilyen házi, házi kis listát csinálni, és akkor ez tök jó. De én kíváncsi ezek, hogy ez a játék mennyire lesz sikeres, meg arra, hogy ez a csapat milyen játékot fog majd kihazni legközelebb, mert mondom, a VR játékoknál ott nagy a.. a szórás minőség terén is itt! Teg ez a játék, amit ígér, azt betartja, és szerintem csak jó minőségben csinálja meg. És azt, senkit ne el, hogy egy kicsit ilyen rajzfilmesnek tűnik már a trailerből. Mert amúgy egy kicsit tényleg az, de, de ahhoz képest tehát komolyan össze van rakkal minden, a fizika, meg minden. Bár nem tudom, én más bowling játékot nem próbáltam VR-ba, és lehet, hogy az összes ilyen kurva meggyújt. Ja, mondja, igen. igen lehet, most a a, ma a marketingünk amúgy lehet ezzel a a csapat lehet, mert a, a marketingük is elég érdekes, tehát konkrétan úgy kezdődik egy ilyen mondattal, hogy a, a legjobb bowling játék örökre. És az idézet, az idézet Wikipedia, két, nem tudom, kicsoda, de meg is magyarázták, hogy a Játék designernek az anyukája. <gül> Lát, hogy ő... Lehet, hogy részlehajló. Kicsit Lehet, ilyen, ez kicsit olyan marketing, mint amit a Tripwire szokott nyomatni, meg a, amikor az z 3 on is szoktak lenni a a, a... fú, most hirtelen akartam mondani, akik kiadták a Shadow Warrior t meg az ilyenek, és direkt paródiát csináltak mindenből, és így, így konkrétan beleszartak az egészbe, és mindenkit kiröhögtek. Most ez egy kicsit olyan marketing, ami amúgy szerintem tök jó. Tehát, hogyha ezt, ezt jól csinálják, és nem nyomják túl kreténbe, ha nem nyomják fullba a kretént, akkor ez még működhet is. De, de a vége is vicces egyébként, mert ott meg valami real feel tró technológiáról beszélnek, ami rekreálja a bowlingozás élményét, kivéve a, a büdös ez Nem. Azt nem tudja visszaadni. Tehát, ha valaki direkt a, a bérelhető lehető szagló bólingcipőkért jár bólingozni, akkor ez nem az ő játéka. Szóval hát, ez így érdekes. Jó, hát szerintem erről annyit beszéltem, hogy be is rakettem. Átad? Jó, akkor átveszem a szót most én. Vedd át a szót, vedd át a golyót. Így van. Bár... Ja, Guritok. Már mondjuk végig is guríthatok is, mert a Days Gone PC-ről, PC-s változatáról lesz szó, és ott pedig azt elég sokat kell gurulni, mert motorozni kell fel alá, folyamatosan. Tökre örülök annak, hogy a Sony egyre több exkluzív játékát hozzá át PC-re, és annak még jobban örülök, hogy játékról játékra egyre jobb és jobb az, az optimalizáció. Annak idején én a Horizon Zero Dawn, nekem az kimaradt, egyelőre még, de azt mondták, hogy amikor megjelent, az szinte játszatlan volt, tehát hogy, hogy a legdurvább gépeken is akadt, tök sok beállítás nem működött, az egeres billentyűzetes irányítás katasztrófa volt, és azért kicsit féltem, hogy a, a Days Gunnál ezt hogy fogják megoldani, de amúgy tökre jó meglépték, de majd még erről később, mert magáról a játékról, mert ugye erről még nem nagyon beszéltük, mert nem, játszott, nem játszottunk vele eddig. Ez a játék ezzel, ami irgalmatlan jó. Tehát, hogy ez ha ez nekem, nekem lett kitalálva ez a, aránylag hatalmas bejárható terület, de azért annyira mégsem, és ez a gyűjtögetésre felépített játékmenet, hogy folyamatosan kutatnod kell a... a az ócskavasakat, a benzint, a különféle alapanyagokat, amiből aztán tudsz magadnak kraftolni mindenféle nyílvesszőt vagy, vagy kötszert, és közben gyűjtögeted a, a fegyverekbe a töltényt, fegyvereket szerzel, akkor közben csinálod a küldetéseket, és felfedezed ezt a területet, ami, ami pont olyan nagy, hogy még nem idegesítően hatalmas, viszont nem is kicsi, tehát hogy a motornak van is értelme és amúgy a játék sarkal is arra, hogy te motorral menjél mindenhova, mert a, ha motoron ülsz, és nem mész vele, vagy a motor mellett állsz, akkor tudsz menteni instant, folyamatosan, gyors mentésben, és azt onnan tudod folytatni, tehát mindig akarja, hogy a motorral menjél ide-oda-oda, -oda. és amúgy szerintem a story is jó, Nekem legalábbis nagyon tetszik. Az eleje kicsit lassan indul be, de aztán tök jó felépítik ezt az egész világot, amiben benne vagyunk. És a főszereplő is nekem a Deacon St. john tök szimpatikus, meg tök jó dolgokat is csinál. Van egy-kettő érdekes húzása, amit nem teljesen értettem, de ezek már a játék későbbi szakaszaiban vannak, úgyhogy ezeket nem akarom lelőni idő előtt. És uh, maga ez a játék, ez a, tényleg, mondjuk van benne rengeteg achipment és ez tudom, ez nekem a gyengém, de, de rámegyek mindenre. Van, Értem, hogy elköszönjük, hogy most már. Igen, ne, amúgy, amúgy tényleg rohadt jó a játék. És az az érdekes, hogy ugye az összes PlayStation-ös kiegészítést megkaptuk PC-re egyszerre. Van benne túlélő mód, meg túlélő kettes mód, hogyha New Game Plus-ba is akarsz majd játszani, amikor át tudod vinni az összes fejlesztésedet. És, és ott például nincsen had, nincs minitérkép, sokkal nehezebbek az ellenfelek, ott nagyon rá kell feküdni arra, hogy mindent összegyűjtsén ne hagyj hát semmit, hanem jó be kell osztanod, el kell döntened, hogy most a következő ellenfeleket megtámadod, vagy inkább lopakodva szépen lassan megölöd, mert amúgy mind a kettőtök tök jól működik. Tehát, hogy én, én szerintem a Gameplay is egész jó ahhoz képest, hogy egy TPS játékról van szó, és nem FPS-ről, de közben meg a lopakodás is nagyon jól működik, és nagyon jól lehet játszani azzal, hogy a, az ellenfeleket becserkészed, vagy eltereld a figyelmüket. És azt tetszik még benne nagyon, hogy mindegyik ellenfél teljesen máshogy reagál. Tehát valamelyik csapatban van, akkor vannak az ilyen sima zombiszerű freakerek, ne hívják itt. Azok, azok tényleg agyatlanul futnak feléd, meg minden, akkor a katonásabb fegyverrel felszerelt ellenfelek, azok azért óvatosabbak, azok hátra vonulnak, ott folyamatosan gránátozni próbálnak, kikergetnek a fedezéketből. A zombik nem gránátoznak? Nem, jelennek, nem, nem, nem, nem. nem, nem. jó, Nem, nem, nem, nem. Jó, más ellenfelek, az emberi a ellenfelek. Igen, igen, igen, jó van. Az emberi ellenfelek, a zombik azok Já, nem. Ugye néztem róla egy tesztet és nekem az jutott róla eszembe, hogy ez az a, tehát ez az a játék, ami a State of Decay szeretett volna lenni. Vagy annak e kellett volna lenni. Igen. igen. Én nekem, nekem valahogy ez a ez kicsit olyan, olyan fura érzés, mert nem játszottam az összes Playstation-ös játékkal, de én, én a Days Gone-nál éreztem azt, most így, hogy játszok vele, hogy ez kicsit a, a 2019-ben jelent meg, azt hiszem. És nem tudom most pontosan, tehát hogy ez annak az évnek a Spider-man-je. Mert a, a Spider-man sem tudott a legjobb lenni a Game of the year mert ott volt egy Gadofor, of War, azt hiszem, vagy ott a Last of Us volt, már nem tudom, és lehet, hogy ennél volt a God of Tehát az a lényeg, hogy van a, a tripla AA kategória a és ez egyen egy picit hátrébb van így mm. érzésre, de hogy kipróbáltam, nekem ez nagyon klappolt ez szerintem nagyon jól össze van rakva. tehát ez csak a megítélése a játéknak. De ami, ami ebben a játékban van, az működik. Tehát nagyon jól eltalálták azt a, azt a határvonalat, hogy hogy a motorozás ne legyen idegesítő, az, hogy a motorodban benzint kell keresgélned, én először azt hittem, hogy ettől falra fogok mászni, mert hogy ez mekkora egy marhaság, és hogy remélem lesz majd egy olyan perk, vagy egy olyan képesség, hogy nem tudom, kifogyhatatlan benzin, meg minden, de aztán rájöttem, hogy egyre többet motoroztam, hogy rengeteg olyan területet felfedezel, ahol tömve van ilyen benzines kannával, és meg a táborokban is fel tudod tölteni pénzért, tehát meg tudod oldani, nem feltétlen maradsz mindentől, és egy idő után már sarkalt arra a játék, hogy úgy mentem ki egy-egy táborból egy küldetésre, hogy felkészültem. Nem az volt, hogy mint egy másik játékban, hogy csak fogom magam és elindulok a küldetéshez, aztán majd lesz, ami lesz. Nem. Itt konkrétan elmentem lefeküdni, aludni, hogy ne éjszaka menjek, hanem nappal, mert éjszaka jönnek a hordák, amik amúgy megérnek egy teljesen külön misét. Tehát, hogy ez a játék, az, hogy PC-n tud ennyi ellenfelet kezelni, azt oké, okay, al aláírom, mert ez PC-n annyira nem probléma. De hogy ez PS4-en, hogy uh -huh. tudták megcsinálni annak idején, nem is a Prón, hanem a Simán? Én azt el nem tudom képzelni. Tehát itt vannak kisebb hordák, több horda is van a játékban, és vannak kisebbek, és vannak hatalmasak. Tehát vannak olyanok, így ránézésre 500 vagy vagy 600-700 ellenfél van benne, és folyamatosan futnak felé, ömlenek, konkrétan olyan, mint az világháborúban amikor megindultak a zombik, ugyanúgy néz ki az egész, és annyira élvezett ellenük folyamatosan úgy harcolni, hogy menekülsz, és keresed a lehetőségeket, hogy hol van egy robbanóhordó, vagy hogy most összeeszkábálsz az összegyűjtött dolgokból mondjuk egy, egy csőbombát, és azt rájuk dobod, az egy kicsit eltéríti őket, akkor utána gépfegyverre lesz egyszer keveset, aztán molotovval betereled őket egy szakadék fele meg minden, de annyira élvezetes az egész játék. E, folyam, minden eleme, tehát egyik sem lók ki, lefele vagy felfelesem, az összes nagyon a helyén van. elfogy mindened, és így meghalsz. Nem. És akkor Lesz, meghalsz, is igen. igen. De szerencsére a checkpoint egész baráti, tehát, hogy, hogy nagyjából azért 5-10 percenként ment a játék, tehát, hogy nem dob vissza annyival, annyira nem szemét láda. De... Persze, újra ez, és meghalt mindig. Ja, igen. igen. De megmondjuk, hogyha egy hordához még nem vagy elég jó, akkor meg elmész egy kicsit fejlődni, mert amúgy nagyon jó fejlődési rendszer van a játékban, több, több szinten mozog. Az egyik az, hogy maga van a karakterednek a fejlődése, amivel perkeket oldhatsz ki, és vannak rohadt jó perkek, amiket érdemes is kiszedni, és amúgy tetszik, hogy nincs benne szintkorlát, tehát ki tudod maxolni abszolút a karakteredet. És akkor emellett még felkutathatsz ilyen különböző nérohelyszíneknek hívják, ahol ilyen kutatásokat végeztek a, ezekkel a korcsokkal szemben, meg e, ezek még a korábbi időkből maradtak itt, és ott találhatsz ilyen fecskendőket, amiket, hogyha beadsz magadnak, akkor eldöntheted, hogy az életedet növeled, a staminádat növeled, vagy pedig a, az összpontosításodat, ami végül is egy ilyen időlassítási képesség, amikor lövöldözöl fegyverrel. És így több részen keresztül tudsz fejleszteni, plusz még a motorodat is tudod fejleszteni, mind külsőleg, mind belsőleg, tehát nagyobb tankot tudsz rátenni, jobb nitrót, nagyobb motort, és ami még különösen tetszett a játékban, hogy több tábor is van, én még csak a, az első háromban voltam, de azt hiszem négy van talán, és úgy van megoldva az egész játék, hogyha egy adott tábor területén csinálsz küldetést, vagy nekik, készi, nekik csinálsz konkrétan mellékküldetést, akkor ott nő a hírneved és az elkölthető pénzed, tehát az van, hogy mondjuk egy tábort kimaxolsz, átmész a következőbe, ott semmibe vesznek az elején, mert ott mm -hmm. neked nincs hírneved, és ott újra fel kell építened magadat, és így három szinten keresztül tudod felépíteni a bizalmi szintet, és így nyílnak ki az egyre jobb és jobb fegyverek, valamint az egyre jobb és jobb motortoningolási lehetőségek. Annyi, hogy a, a játék az piszok hosszú, tehát hogy nem ilyen Assassin's Creed hatás azért, annyira nem vészes, meg itt konkrétan, hogyha csak a főszállat a fő megyed, az is 20-25 óra minimum. És szerintem, hogyha mindent ki akarsz maxolni, az legalább 40-45 óra, de az az igazság, hogy olyan gyorsan elrepül az egész a játékkal, tehát így leülsz játszani, és akkor észreveszed, hogy hirtelen, hogy hajnali kettő van, nagyon játszatja magát, és akkor emellett még a színészek is rohatjuk, az animációk, a, a mimikák, akkor a történet is mondom tök érdekes, van rengeteg ilyen mellékszál, amik szintén érdekesek és sokat dobnak az egészen, vannak visszaemlékezések, hogy akkor hogy történt ez az egész, hogy próbálják megoldani itt a korcsos dolgokat, meg túl túllépni azon, hogy meghalt a a feleséged, vagy legalábbis ezt hiszed, és akkor hogy ezt hogy oldod meg, meg hogy játszod le magadba. Ez az első tíz perc a játékból, úgyhogy. Hogy, hogy tudtom, hogy, hogy, hogy most, hát a, hogy, a nő felszáll igen, a helikopterre. Igen, és az a helikopter, hogy volt is, hogy meghalt. Tehát ez az első 10 perc, és akkor én meg ott maradtok a, a társaddal, a, a motoros társaddal együtt, és akkor úgy próbáltok életben maradni. Rohadt király, a zene is nagyon király, akkor vannak benne ilyen különféle kihívások, kicsit olyan, mint a Batman játékban, ott is volt ugye a sztori mellett ilyen kihívás rész, ahol, amiket amúgy érdemes megcsinálni minél előbb, mert én ezt később vettem észre. Hogy ott lehet szerezni mindenféle plecsnyiket, és azok kihatással vannak a főjátékra is. De ezt a játék sehol nem mondja el, hanem konkrétan egy töltőképernyőn egy fél mondatnyi tipp volt, hogy amúgy a kihívásban megszerzett eredményeidet átviheted ám amúgy a játékba, és az rotul nem mindegy, hogy mondjuk a motorot 60%-a kevesebbet fogyaszt, vagy mondjuk a driftelésed javítja a motort meg ilyen hülyeségek. Tehát hogy azért ott lehet szerezni egy-két ilyen elború extrát, amit érdemes megcsinálni. És Úgyhogy a Days Game az egy kurva jó játék, tényleg rohadt jó, és akkor emellett meg még a port is rohadt jó lett. Én megmondom őszintén, nekem egy 16-60-assal fut full HD-ban maximum grafikán akadás nélkül. Uh -huh. Úgyhogy a Motorozás közben néha, amikor látom, hogy amikor egy nagyobb területre érek ki, és ugye tölti be folyamatosan a játék, azért a látóhatár nem olyan nagy, tehát azt azért érezni rajta, hogy az, az megmarad a Playstation korszakból, illetve amikor tényleg ilyen többet motorozol, akkor nagyon sokat tölt a játék, akkor néha-néha megredszem. Viszont amikor, tehát ilyen, mondom, ezerfős hordákkal harcolok, akkor se megy le 60 FPS alá, pedig amúgy meg jól néz ki. Tehát roadt jó megcsinálták a portot. Annyi, hogy Valamiért, én nem tudom, mert ott a, te, a teszt alatt is írták, hogy másnál ez nem fordult elő, de nálam sokat tölt a játék az elején. Tehát amikor elindítom Steam-ből, akkor egy 30-40 másodperc, még bejutok a menübe, és utána egy olyan 20-30 másodperc, amíg rájutok a motorra. Viszont onnantól kezdve meg nem tölt egyszer sem. De akkor hmm. viszont rohadt sokat. Másnál ez azt mondta, hogy ilyen 5-6-7 másodperc, ami lehet, hogy akkor a rendszerebb... A ADD SSD, igen, lehet, hogy az a probléma. Mert Viszont ezen kívül volt, meg semmi. Tehát a a az állítható, nem úgy, mint a múltkori Resident Evil-nél, amit megemlítettem, állítható, teljesen, teljesen szabható. A, én még olyan, ilyen portot nem is láttam, hogy billentyűzetel és egérrel játszom, és egyetlen egy gombot se kellett átállítanom sehova. Tehát, hogy az alapkiosztás, ami van, az működik. Én, én nem is emlékszem ilyenre, hogy, hogy lett volna ilyen, mert emlékszem, minden ilyen hülye portnál kitalálták, hogy nem tudom, a P betű, a, a lövés, meg a szó közzel célzol, meg a az enterrel rel meg ilyen marságokat találnak ki. Életben nem játszottak volna. nem játszottak volna, életben életben életben nem játszottak benne, igen. Itt meg... Jó, hogy hogy néz ki egy PC? Van képed róla? Így van, nem így tudom, van. Hogy a van. Itt, itt, itt meg, itt meg több gyorsan ment, abszolút egy olyan fél óra alatt megszokható a gombkiosztás, és mondom, semmi logikátlan hülyeség nincs benne. Úgyhogy én, én mindenkinek nagyon tudom ajánlani. Én eddig is sejtettem, hogy ez egy rohadt játék, mert annak idején PSN az öcsém játszotta és, és mindig mesélt róla, hogy ú, ez ilyen jó, meg olyan jó, meg amolyan jó. Most, hogy kijött PC-re, szerintem meg most még jobb lett. És nagyon sajnálom, hogy a, annak idején nem produkált olyan eladásokat, amilyeneket a Sony várt, mert így is megtérült a fejlesztése bőven, meghozott a konyhára, csak, csak nem hozott annyit, mint mondjuk egy Last of Us, vagy egy God of War, és ezért elmeszelték a második részt. Abban bizom, hogy most talán a pc is megjelenni és kicsit megdobja ezeket a számokat, és akkor a japánok rából egy folytatásra esetleg, mert megérdemelni a játék. Ja, és ők tényleg jól néz ki. Bár igen. Mondjuk, jaj, hogy ez már pc Aha. Most nézek pont azt a videót, amit belinkeltél a tesztbe. Igen, igen, ez az pc -s. Azt nézem, hogy valami a Sony-s játékoknál, tehát én mikor megvettem a PS3-at, ugye előtte állandóan PC-n játszottam, és nem is volt nekem, a PS3 volt az első PS. És az a Playstation generáció vége volt, tehát amikor megjelent a, mm -hmm. a Last of us ezt megvettem rá, meg hát ilyen pár játékot, olyan sokat azért nem, nekem elég sok minden kimaradt, és már ott azt éreztem, hogy azért a Sony-nál, ott, ott tudnak látványt létrehozni, és azért a PS3 annyira nem volt a célos, Igen. és már az akkori, tehát az akkori, és mondom, amikor megvettem, az a generáció vége volt, tehát a PC az sokkal előrébb volt Igen. mindenben, és ott azt tudtam mondani, hogy basszus, ez rohat jól néz ki. Pedig egy sokkal szarabb gépen futott, mint ami PC-n volt akkor. Igen. Úgyhogy... A, a ne, szóra, az az az valami ilyen értek. Igen. Igen. Meg, a meg, meg, meg, meg nagyon ráfeküdtek erre a, erre a sztoriorientált, nyitott világú kicsit. Ilyen, ilyen fejlődős, kraftolós dolgokra, és amúgy nagyon jól áll nekik. Tehát az összes játékok, tehát nagyon sok hasonló van, tehát mert hogyha belegondolsz a Horizon Zero Dan is ilyesmi, meg hogyha mondjuk levesszük a nyitott világot, akkor a Last of Us is azért ilyen kicsit ez mint ez hát, a Dézgel. A fasz az, az igazából lineáris teljesen. Jó, igen, de hogy azt számítom érződik, de. Igen, de hogy vannak elemek, amik visszatérnek, tehát ez a kraftolás, ez a bujkálás, hogy ja, hogyan terintette az ellenfeleket, stb. Tehát, hogy meg a Gadoforban is vannak ilyen elemek, és hogy hasonló elemekből építkezik, szinte az összes játékok, és mégis mindegyik teljesen más, és mindegyik máshogy jó. Én ezt nem tudom, hogy, hogy csinálják. Ja, hogy ő... másik fejlesztő csapat csináltam, tehát semmi közé. Igen. igen. Egyiket sem. Így van, így van. És amúgy én abszolút nem érzem azt, ami, ami, ami, ahogy kezdtem az elején, hogy a Desgunnak a megítélése, meg, meg a pókembernek a megítélése, ez a tipikus ez a tök jójátékok, de tegyük be a God of War meg a Last of Us mögé, szerintem szerintem ez, ez a desgán is simán mehet akár melléjük, mert, mert azt mondom, hogy ez egy must have kategória. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon jó, hogyha valaki imádja ezeket a nyitott a világú szöszmütölős, lopakodós, harcolós játékokat, akkor, akkor annak nem szabad ezt kihagynia, főleg most, hogy kijött PC-re, mert mondom, irgalmatlan jó. Idővel szerintem én is beszerzem majd, de már így is akkor a backlogom, hogy lehet, hogy nem tudom, mert így nincs pofám játékokról beszélni. <gül> csak csak annyit élek, hogy mindenki készüljön fel, hogy, hogy ez legalább egy olyan 40-50 óra. Még akkor is, hogyha mondjuk csak a fősztorival törődik jobban. Tényleg a látvány, minden, az rohadt kire, és az a durva, Valami hogy nincsen benne RTX, és így is a, a fények, azok annyira jól néznek ki, hogy az, az hihetetlen, pedig RTX-be szokott íteni. tehát amikor, amikor mész a mezőn is a, a fák ágai között átjön a napsugár, és ahogy így az megvakít, meg minden, annyira, annyira hangulatos, meg jól néz ki, nagyon jól megcsinálták tényleg. Ilyen, múltkor a Linusik csináltak egy videót arról, hogy fogtak pár embert, és akkor beállítottak két gépet, és az egyiken úgy futott de több játékot próbáltak, azt hiszem az egyik a Minecraft volt. Mert ugye már abban is van RTX. RTX, igen. És mutogatták nekik a dolgokat, hogy hogy néz ki. És ugye a Minecraftnak van egy ilyen shader pak Igen, módja, igen, igen. Ami konkrétan majd <gül> majdnem jobban néz ki, mint az RTX. És annak semmi köze nincs a valós idejű fényeknek a rendereléséhez. És ott is alig tudták megállapítani, hogy melyik az RTX. Tehát tényleg alapróságokat kell nézni, hogy mit tudom, én az árnyékhoz hogyan viselkedik. Igen, igen, igen. Más dolgokkal együtt. Meg amúgy ezt ezt Tükröződés is van. hát a valós idei tükröződés, igen. Az RTX. De nem úgy, hanem, hogy az alapból a játékokban is van tükröződés. Ja, igen, persze. Ott azt úgy oldják meg, hogy amit látsz, azt ugye egyszer rendelő a gép, és utána azt fordítják meg, és vetítik rá a, a tükörképre. Tehát amikor valami olyasmit kéne látnod a tükröződésben, amit nem rendel el a gép, mert nem látsz, akkor az, az ott eltűnik kvázi. Tehát mm. ezt, ezzel a trükkel oldják meg. Viszont a raytracing ugye ott valós tükröződés van, ott ha valamit nem rendel el a gép, de abból a pocsajából pont tükröződnie kell, akkor tükröződik. De hogy így ha erre nem figyelsz, akkor a bűnös életben nem veszed észre, hogy most az a pocsolja az, hogy működik neked. Igen, szerintem amúgy ez nem azt mondom, hogy parasztfakítás, mert nem az, mert, mert, mert ez tényleg. Esz, egy meg ez jön. a jövő. Meg, meg ez a jövő. Igen, csak, csak kicsit nekem az az érzésem volt ezzel az RTX, el meg ezzel az RTX-es kártyákkal kapcsolatban, hogy, hogy ez, a, ez a mutassunk valamit, hogy legyen értelme kiadni az új generációs videokártyákat, meg, meg, meg hogy lehessen valamit mondani az új konzoloknál, hogy valamit tudnak, amit, ami amúgy tök érdekes, Jel mert amit az előző nem, igen, mert most őszintén szólva az RTX-et bekapcsolod egy-egy játéknál tényleg úgy valami, valamivel szebb, meg hogy, hogyha nagyon tudod, hogy mire kell figyelned, akkor feltűnik, de hogyha most én nekem azt mondanák, hogy életem végig RTX nélkül kellene játszanom, nem hallnék bele. Ha őszinte akarok én, lenni. Jó. jó, mondjuk a 30-as szélén általául jobb a cucc. Hát jó, meg gondolom meg... ez folyamatosan majd egyre jobb és jobb lesz, nyilván. Persze. Meg ugye jön be ez a DLS-es is, Ja, igen, igen, igen, igen. És azért az is egy egész jó cucc. Hogy annak az a lényege, hogy egy adott felbontáson lerendeli a játékot egy kisebben, és az felskálázza igen. úgy, hogy egy mesterséges intelligencia az rá segít. Tehát nem az van, igen. hogy szarból építünk várat, hogy akkor valami nagyon pixeles felbontást fölhúzunk, aztán nem lesz szebb, csak nagyobb felbontású, hanem hogy konkrétan rá segít egy mesterséges intelligencia. És az az, az Nvidia-nak a, a saját kis dolga, azt a, talán az AMD is csinál valamit, ami azért fontos, hogy az amd csinálni is csinálnia kell valamit, mert hogy a konzolokban AMD GPU-k vannak. És mondom, ez az nvidia és, és elég jól működik, és a VR játékokhoz is már elvileg egy csomóhoz van ilyen dls támogatás, ami azért elég jó, mert ott egy magas framerate, és egy fix framerate kell. Tehát azt hiszem például a No Man's Skyhoz már kijött a DLSS támogatás VR verzióhoz is. Úgyhogy lehet, lehet ezt használni ilyen téren. És itt tényleg azt éred el, hogy egy adott hardware-ren úgy kapsz 20-30 fps sel is akár többet, hogy, Igen. hogy ugyanaz a hardware, basszus, és, és, és a látvány az meg nem, az, az, az nem, meg nem rosszabb, Igen. hanem van, hogy még jobb is. Igen. Sajnos, itt, éve sajnos éve éve itt a dlss sel kapunk a Days az ne is ki igazából. De, de amúgy tényleg, meg, meg amúgy tök jól el, elmegy. Tehát most nekem sincs egy világ megváltó gépem, és abszolút nem éreztem ennek hátrányát egyszer sem. Mondom, a betöltés az, ami egyedül probléma, az összes többi az, az, meg, az meg semmi. Jó, mondjuk amennyire nem lehet kapni semmilyen végját, az, az a gép egyre jobb. Ja, igen, tudom, igen. Az a most, már, most már lassan ez lesz a szent grál, vagy nem tudom, majd, lassan majd meg akarják tőlem venni 6 millióért. Hát, <laughs> és nem egy múzeumba. Ja, igen, igen. igen. Nagyon kemény. Ja, most most az biztos, hogy e e ezen árak mellett egy darabig még senki nem fog videókártyát venni. Vagy, hát, vagy ha valaki vesz, akkor annak van mit a tejbe aprítani, és az annyira nem nézi, hogy árértékalányban megfelelő legyen. Uh, mikor néha ilyen Facebook fórumokon látok ilyen beszélgetéseket, és akkor valaki beírja, hogy neki 30-80-an, meg 30 70 en nincs semmi probléma a játékkor, és mondta, te hol vettél egy ilyen kártyát? értettem, amikor hogy az a kérdés, hogy mennyire van optimalizálva egy játék, hogy miért egy csúcs kategóriás gépet kell példának mondani, mert hogyha azon szaggat... hardverekkel, hogy, ha, mert, mert, mert, hogy -e izé, nincs gond sehol. Igen, mert hogyha, mert hogyha tényleg azon szaggat, akkor az már tényleg szarul van optimalizálva, de mindig a, mindig a király kategória alatt, tehát hogyha már közép kategórián a játék, akkor már ott, ott szokták mondani, hogy az optimalizáció nem épp a legjobb. Hú, most én arra leszek kíváncsi, hogy azért tehát mindig az van, hogyha fejlődik a kártya, ipar, akkor azért a játékok is mennek utána. Most viszont úgy fejlődött a piac, hogy konkrétan nem kapni az éppen aktuális csúcskártyákat, sőt a középkategóriás kártyákat sem. Sőt, az előző generációnak a középkategóriás kártyái is az egekbe vannak most. Jó, jó, meg ha belegondolsz, legutóbb is úgy fejlődött a piac, hogy bejött az RTX leginkább, jó, meg hát persze emellett még bejött rengeteg minden más is, de bejött az RTX, ami amúgy csomó játéknál kikapcsolható. Tehát, hogyha azt te kikapcsolod, akkor bőven még akár két-három generáció ezelőtti videokártyával is el lehetsz. Hogyha nem Cs. köteleznek rá az RTX-re. Nyilván. Ja, úgyhogy a tízes ára is felment. Szerintem most 10-50 tiájukat is valami honra, hát kapni ahhoz képest, hogy amúgy én, előttem ennyi volt. Igen. Én emlékszem annak idején 40 körül gondolkodtam rajta, de aztán rábeszéltek, hogy a 10-50-et inkább hagyjam, mert akkor már inkább fizesek rá egy kicsit többet, és akkor ne egy 4 gigás 10-50-et vegyek, hanem akkor menyek fel inkább. És amúgy tök jó. Hát milyen jól tettem? És miért jó tettem? És amúgy a legjobbkor vettem konkrétan, mert igen. ahogy megvettem rá, egy-két hétre robban be ez az egész, szóval rólnymázni volt. Na jó van, de akkor a Days Gáról ennyit, és akkor mehetünk tovább egy kicsit, meg, egy te, megint egy teljesen másféle játékra. <gül> <gül> Igen, ez a játék a Knockout City, és igazából nem, tehát én nem a teljes játékkal játszottam, hanem ez úgy jött ki, egészen konkrétan, hogy volt egy ilyen hétvége, amikor le lehetett tölteni kvázi a demót, ami a teljes játék, ha minden igaz. De még most is van demó, nem? Lehet, még most is megy a demó. Tudom. Azt tudom, hogy most már meg lehetett venni. Nem, az szerintem csak időleges volt. Mert azt tudom, hogy megmondták, hogy ja, várjál, mi lehet itt tart? Igen, mert azt hiszem 30-áig tart. Igen, itt, itt van demo letöltése. Aha. Ugye meg is nézem, hogy mit írnak a honlapjának a, a játéknak. Na, ez most Igen, arra mondom. érdekes, mert kéri a szurinapomat. Nekem <gül> is kérte, hogy ez, ez a knockout, knockout City, ami egy kiütőcske. Ja, hát, itt van a, itt van Event Free Trial, és 10 napig. Aha. Milyen, milyen kor, korhatáros dolog lehet ebbe, ahol még a karakterek is ilyen rajzfilmesek. Tehát ez, ez mi még? Tehát ez nem, a Fortnite csak úgy tudnál regisztrálni személyigazolványt kér, hogy elmúlt le 18, hm. tehát ez a tököm. Ja 31-ig. 31, -ig. 31 -ig, tudod, mert megjelenéskor írták, hogy 10 napig, és hogy a 21-én jelent meg. Igen, úgyhogy én is ezt a verziót próbáltam ki, és hát a játék teljes ára az 20 euró. Ami amúgy ami nem is vészes. Nem vészes, de nem tudom. Tehát, nekem azt a hatást érte el az a játék, hogy játszottam vele pár kört, és utána átmentem Rokit arénázni. Ami meg 5 euróba kerül. Jó, mondjuk az is 20-30 euróval kezdődött, amikor megjelent. Ugye azt is az IE adja ki, meg ezt is az ijé adja ki. És ugye ennek a játéknak a lényege az, hogy vannak... vannak azt hiszem, ezt nem is lehet játszani single playerbe, ez csak kizárólag multiba tolható. És benne van az IE Play-be, tehát ha valakinek van Xbox an ilyen előfizetése, vagy, vagy PC-n akár, vagy PC igen. akkor azt tök ingyen letöltheti a próbaidőszak után is, és tolhatja vele. Azon, em, ugye ez, ez annyira jó, amikor belekerül egy multiplayer játék, és a Rocket Arena is benne van a, ebben az EA Play-ben, mert, mert úgy nagyobb a valószínűsége, hogy talál majd playereket a játék. Igen. És nem tudom, tehát nem, nem mondanám azt a játékról, hogy kifejezetten rossz. De hogy én így nem érzem benne azt a potenciált, amire azt mondod, hogy na ezzel a játékkal még hónapok múlva is majd fognak játszani emberek, meg előveszik. Mert tényleg annyi az egész, hogy rohangálsz körbe egy pályán, felveszel labdákat, és mikor a labdát eldobod, akkor a, van egy olyan mechanika benne, hogy a másik oldalon el tudja kapni a másik. Tehát körülbelül ennyi, egy ilyen játék, hogy dobják fel a labdát, te jókor nyomod -e meg az elkapás gombot. És amúgy a mozgás, meg minden tök jó meg van benne csinálva. Tehát, egy, te, nem, így, így technikailag nem mondanám azt, hogy bármilyen probléma lenne, csak hogy egyszerűen ez, ez ilyen kevésnek érződik, hogy jó, még vannak benne ilyenek, ami egyébként tök poén, hogy minden karakter össze tud gömböljödni labdával, <gül> Kvázi. Tehát nem, nem fizikailag labdával, hanem összegömböljödik, és akkor a másik ugy, ugyanúgy fel tud gyemölni egy labdát, is eldobni. Uh -huh. És vannak ilyen charge lövések, amit lövések, Hát tovább tartod nyomva a gombot, amivel hátra teszed, hogy akkor el fogod dobni. És akkor elvileg sima labdával az nagyobbat fog ütni. Ha meg playerrel csinálod ezt, akkor így eldobod, és egy ilyen meteorként tud lezuhanni. Hát nem túl messzire lehet így eldobni, szóval annyira nem használható ez a módja az egésznek, mert hogy marra sokáig kell úgy tartani, és a közelbe kell lenni egy másiknak, és ha nála van egy labda, akkor sokkal hamarabb ledobnia miatt a feltöltöd meteorra az adott player aki a kezedben van. De mondjuk ez a mechanika tényleg hogy eldobod, és akkor sebeszni is tudsz vele, <gül> Meg valahova tudod dobni, és akkor jó lesz, és akkor az neki jó. Tehát körülbelül ez, csak ez az egész annyira, tehát ez hiába jó játékmechanika, én így nem érzem azt, hogy ezzel majd ilyen prók fognak majd így, így taktikázni, vagy, vagy bárki fog vele taktikázni, mert ez olyan hektikus az egész, hogy így, jó, akkor most hát lehet, hogy lebeszéled a haverről, hogy gömbölj hogy össze, és akkor majd jó eldoblak, vagy bár nem tudom, ez lesz a meta, hogy <gül> hogy le lesznek játékosok, akik majd az elején labdát játszanak, vagy én nem tudom. Mert úgy meg amúgy meg nem illik bele az egészbe. Tehát jó, pufa meg minden, de úgy nem nem érzem jó, azt, hogy ez egy most... olyan játékmechanika, ami így poénból néhányszor benyomjuk, és akkor tényleg az volt, volt olyan meccs, ahol senki nem gömbőröt össze. Meg. Tehát oké. Okay. Jó, mondjuk van olyan játékmechanika, hogy a játék elején, amikor elindul egy pálya, akkor ugye vannak sima labdák a pályán, amiket el tudsz dobni, uh -huh. meg vannak ilyen spéci labdák, és a közül például van olyan, az például tök jó pofa volt, hogy egy ilyen cage, tehát ketrec, ami azt csinálja, ha azt hozzávágod valakihez, akkor most nem is tudom, hogy életet veszíte, de de belekerül a ketrecbe. <gül> és akkor tud gurulászni össze-vissza, nem tud kijönni a ketrecből, tehát te tudod azt csinálni, hogy fogod és kidobod a pályáról, vagy hozzávágod valaki máshoz, mint egy labdát. Bár a kidobod a pályáról a sokkal jobb stratégia, mert akkor egyből az egy élet, tehát akkor azt kinyírtad, aki így, így járt, de hát ez is olyan, hogy így, ez is ilyen tök kevés változatosságnak. Nem nem, tudom, azt érzem, hogy ez a, ez a casual réteg lesz ezzel megfogva, uh -huh. mert arra jó pofa, de, de hogyha tényleg így, így, így jobban belelátsz a játékba, vagy hogy belemész, akkor látod, hogy ez lehet, hogy hamar ki fog fulladni. Igen, igen, tehát én is, hát jó pofának jó pofa, de hogy így olyan hamar meg lehet unni az egészet, hogy oké, okay, hogy dobálod a labdát, meg elkapod a labdát, de hogy ez egy ilyen, hát összeülünk haverokkal egy hétvégére jó buli lenne, ha egy ilyen coach koop játék lenne, de amúgy az nem, mert ez egy, ez egy only multiplayer, most egy only uh, azért neten keresztüli multiplayer, tehát nem karapés multiplayer játék. Annak meg szerintem ez így kevés, hogy így most az ember minden nap visszatérjen, és akkor játszom vele. Meg, amit még el tudok mondani a játékról, hogy a menüje az borzalmas. Tehát, hogy konkrétan vannak benne jó ötletek. Például, egy csomó minden ilyen. Ö, mostanában játékokban mindig van, tudod, hogy szerezzen ennyi damage-et, tehát vannak ilyen kihívások benne. Igen, igen, igen. És ezeket, hála az atyául is neki, bele trekkelni. Hogyha te valamelyiket akarod csinálni, az kiérlőd és akkor gondolom a játékban nyomsz egy tabot, vagy valami, és ott lesznek, amiket trekkelsz, hogy hogy állsz vele. És ezt minden játékokba bele kéne rakni például. A, nem tudom, a, a kodokba szoktam idegeskedni, hogy ott talán még a heti küldetésen. Olaszkás utálom, igen. Azt és így tehát csinálsz valamit, és amikor kím vagy a menübe, a főmenübe, akkor kell nyomkodni gombokat, és megnézni, hogy akkor na, hogy ta, hol, hol tartasz mivel. És így, tehát könyörgöm, játék közben megnyomsz egy például ott a, a Cold War-ba van az, hogy a játék megnyomsz egy tabot, vagy megy egy iszképet, e és akkor oda odaraknál. Tehát van marhasok hely, és mi van ott benne? zenelejátszó. <gül> Az Istennek raktok vele Cold de be tudod állítani, hogy melyik zene hol szóljon, ez szóljon a játékba, ez a menübe, ez, és azt annyira összerakták, hogy hogy így nem értem, hogy minek tettek bele ennyi ott, hogy, hogy csak annyit kellett volna, hogy a heti küldetés te ki oda bazd meg. Hogy mit lehet csinálni? hogy a napit, vagy akármi. Jó, hát ez emlékszem, még a kód VP2-nél is probléma volt, amivel én is játszottam, hogy ott is a, azokat a rohadt cselencseket, hogy nem volt egy olyan fül, ahol bemutatja, hogy mondjuk melyikhez vagyok közel, vagy vagy melyiket Igen, tudom Igen. beaktiválni, hogy most akkor az már megvan, és akkor ott kellett már akkor is a menübe túrni, hogy én most hol tartok melyiknél. Szóval. Igen, és ez játék az se élet. Tehát, hogyha meg akarod Igen. nézni, hogy játék közben volt, akkor nem, csak a főmerübe tudod elérni. De ugye a Knockout City menüjének ez az egyetlen pozitívuma, mert Most amúgy nem? meg annyira káosz az egész, és így, és így van egy olyan rész benne, ugye amikor végig egy meccsnek, jön a következő, akkor várni kell egy percet és úgy vársz egy menübe egy percet, hogy nem tudsz mit csinálni benne. <gül> nemrég láttam egy rajszímet, abban volt egy ilyen rész, hogy így fél percig a család ül, és nézte egymást. De hogy tudod, hogy mobiloztak meg minden, és akkor mondta a családfő, hogy most akkor mindenki le teszi, és fél percig nézzük egymást, és ilyen zavartan ültek ott, de nekem tökéletes volt az érzésem a játék közben, hogy itt van az meg egy percig, most nézitek egymást, nem tudtok semmit csinálni, mert nem lehet semmit állítani, csak áll <gül> mondja nekem. Milyen te jó, jó volt az egy perc. Tehát valami redigomb lett volna, tudom, hogy mindenki benyomja a reddit, akkor nem kell egy percig végigvárni, hanem akkor indul a következő, mert ez túl egyszerű lett volna. Nem tudom, jó pufa játék, azt mondom, de hogy ez, ez még nekem is túl halott már most. <gül> Mármint, hogy most még biztos játszanak vele és mivel benne van a, a, az EA play-ben ezért szerintem meg lehet, hogy lesz egy ideig játékos de hogy nagyon hamar ki fog halni, és akkor emellett meg ott van az a rockitarajon, amit már múltkor is dicsértem, hogy az egy milyen jókof tehát egyedi karakterek vannak benne, meg, meg hát azért lehet több dolgot is csinálni, mint dobálni egy golyót, és az meg annyira kihalt, hogy ez hihetetlen. Pedig az is a teljes ára tehát ez nem akciós ár, hanem a teljes ár az 5 euróan jelentéknek. Hát, ez fáj, hogy ezt kell mondanom, de az már, amikor bejelentették, már akkor érezhető volt, hogy ez, ez, ez nem fogja sokáig húzni. Nem én tudom, lehet, ha, jó ha, valamiért volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen érzésem. Ja, és kulcsos oldalakon, most nem tudom, mennyire szerettünk ilyeneket reklámozni. Én, én ott szoktam azért vásárolgatni ilyen-olyan oldalakon, mm -hmm. és mit tudom, olyan CD keys, vagy ilyenek. Na, ott már is vettem, nem és, ja. és ott 1000 forint alatt van az ára 7 8 900 forint körül van. Nem a NoCow City-nek, hanem a, a ja, Rakit-Ara. Rakit És az a vicces, hogy ennyi pénzért, vagy várjál, lehet, hogy 500 forintért vettem olyan verziót, ami a Mythical Edition, ami annyit ad hozzá, hogy kapsz, azt hiszem, két-három ilyen extra skint, meg játékbeli pénzt 10 euró értékben. Hát, hogy így érdemes 500 forintért behúzni. Így gondolkoztam rajta, hogy Hát, hogyha ezt lehetne csinálni, hogy folyamatosan veszed a Mythical Edition upgrade-eket a játékban. Ja, és így halmadad a pénzt, és és jobba, jobba jössz ki belőle, mint a... De, ja. ja, ja, A meg lehetne venni, csak szerintem ezt nem lehet megcsinálni. Nem, van egy ilyen nagyon hogy szerintem ezt hmm. már próbálták, hát, <laughs> és lehet, hogy már akkor ezt a bajták. Ja, ja. És mondjuk abban a is van ez a nem tudom, Battle passnak hívjuk, ott nem tudom, hogy hívják, azt mondom, hogy passz, Pass, vagy nem tudom, vagy Arena Pass, a francia tudja, hogy ja, a kreatív név. De az, az például azt hiszem 450 ilyen pénzbe került, tehát konkrétan, ha megveszed azt az az akkor két passra előre van. Csak uh, legyen elég türelmet kivárni, hogy legyen játékos benne, mert néha egy jó pár percig eltartott, mire nem talált senkit. <gül> Úgyhogy de játszogattunk keveset, nem olyan hát régen. Hát ez, ez, ezeknek a játékoknak a rákfenéje az ja. a baj, hogy valak az ilyen 3, vége. Hát igen. Mondjuk az 3v3-os játékmódok, tehát ha hatalán összeverődtek, akkor azzal már ilyen custom game-et tudtok nyomni, mert az is van benne. Bár igazából ugye custom game-en nem a pass szint, meg nem kapsz XP-t, sem meg semmit. Ja, tehát az konkrétan kidobott idő, ha nem így nem nézed ezzel. Igen, oké, de annyira kevesen vannyi? játszanak, hogy Hogyha elkezetek keresni, akkor vaszta, titeket dob össze. <gül> Meg egyébként a játék az crossplay, tehát hogy konzolosok tudnak játszani a PC-sekkel is, mindenki mindenkivel, Xboxosok, ps PSS-ek, és mindenhol ugye benne van az EA Play-ben. Ugye, ami az Xbox passhoz már hozzá van csatolva. Ja, tehát, igen, hogy... igen, a Game benne van, igen. De akinek bárhol van Game pass az a Nakao City-vel is, meg a Rocket arena is. Úgyhogy. Hajrá, mindenkinek. Köszönöm azt... szóval most... nem tudom, okay. hogy, a, hogy ez volt-e a lényege, amit ki akartál hozni, de a Nakao city ez nem hoztad meg a kedvemet, de most ez a Rocket Arena-s pár száz forintos akció. <gül> ez ez, no. le, ez le most töröm a fejemet. <gül> Egyébként nem is kell törnöd a fejedet, mert ha. Hogyha... Ha a standard edition is megfelel, akkor tudok adni egy kulcsot. Ezt nem tudom, hogy mi, miért így... Ja, e nem, e nem, nem, hát, a, nem, hát nem húzom. A, a, a, a, a, gondoltam rá, hogy valakinek ki kéne sorsolni, de most egy ilyen, ilyen kulcsom, mit sorsolsz? konkrétan körbe kérezgette embereket, és hát engem a nem érdekel. Hát ember, sorsol. sorsol hát, hát, a, hát, a, a, a sorsolás az jó. Tehát, hogyha ha egy, e, az ha egy darab zsebkendőt sorsolsz, arra is odajönnek 20-an, mert ingyen van És is itt igen, azt vettem észre, hogy néha kisorsolok bármit, akkor áh, végre valami sorsolás van. És akkor összegyűlik a nép. Oké, én ingyen akartam rászolni egy csomó emberre, senkinek nem kell. Kérdezik, hogy sorsolás, és ugyanez a játék, most meg itt van egy csomó, mi ez? Jó, azt nem állítom, hogy mondjuk a Resident Evil 8 esetében nem lennének többen a sorsolásnál, mert valószínű, mint a Rakét arena de erre is biztos összegyűlne a nép. De majd meglátom, még kitalálom, hogy egyébként mondom az olki. OK oh, Shop. Igen, OK oh, Shop. Igen, igen. Ott lehet nézegetni, hogy hogy -e vannak kulcsok a játékhoz. És... Igen. A Nakau City még drága. váratok pár hónapot, és szerintem az is eléggé le fog ez menni. Biztos, hogy le fog esni, igen. igen. Amúgy tényleg az is egy jó játék, csak annyira gyorsan meg lehet unni. És szerintem maga ez a játék mechanika nem is nagyon működik jól. Mert amikor mondjuk ketten dobnak red, labdát. Oké, okay, hogy van olyan mechanika benne, hogy tudsz deszelni, uh -huh. és akkor mondjuk az egyiket elkapod, a másik elő kidesselsz, de hogyha időben mind a kettő kb. egyszerre akkor oda, akkor Há, mind a kettő elő eldeszel, azt nem tudom. <gül> de hogy nekem így az annyira nem, nem, nem állt kézre. Meg a karakterek benne, azok borzasztók. Tehát a... Tehát nem tudom, ki csinálta az arc, arc karaktereket, vagy hogy lehet, hogy újlagták össze, mint a, a No Man's Sky-ba a bolygókat, hogy valami random generátor, ráeresztettek, de olyan fejek vannak benne, hogy szörnyű. Ez a... Nem akarok semmit mondani, nem báncsak valakit. De, de tényleg, de így olyan, ú, borzasztó. Borzasztóak az arcok. Hát jó, de hát ez csak És hogy mindent éves. lehet benne úrokkolni, biztos lesz majd benne passz amivel egy csomó cicomát ki lehet oldani, úgyhogy valószínűleg a játék majd ad hosszabb távra elérhető dolgokat, csak itt a játékmenettel szerintem hamarabb megunod, mint ahogy ezek. uh -huh. ezeket összeszedett benne, vagy nem tudom most. Most én is rámentem a Rakitoréna passzra, amire tök lelkes voltam az első nap, néztem, hogy hát, van még belőle 10-12 nap, vagy hogy volt úgyhogy hogy, hogy ott 50 szintű azt hiszem a maximum szint a passzba, de hogy de 12 napot hogy fogom én ezt összeszedni, és játszottunk egy keveset, és egy stream alatt sikerült összeszednem 17 szintet. Mondom, akkor még meg is lehet, Egy idő alatt. Csak aztán annyira kevesen játszanak vala, hogy tényleg az van, hogyha ketten keresünk játékot, sokkal marabb talál playereket, mint ha én egyedül. Úgyhogy kb. az van, hogy össze kéne állni hárman, négyen, öten, hát mondjuk jó, három fős csapatok vannak benne, úgyhogy egy, egy lobby max három főből állhat, de hogy úgy, úgy esélyesebb lenne találni békeeket benne. Úgyhogy tök szomorú, meg az is, hogy én ilyen halott játékokra mennyire rá vagyok néha állva. Nem is értem a Nakao City, miért nem tetszik. Sőt, hát az sikeres lesz, basszus. után, lehet. hogy nekem nem jön be, úgyhogy nem fog meghalni. Még az két, általában az így szokott meg. Igen, szóval szóval. neked van, tetszik, akkor azt húzhatjuk le a, a, a wc mert semmi ja. nem lesz belőle valószínűleg. Ami hidegen hagy, az meg fölmegy az egekbe. Yeah, ebből a logikából élve most mindenkinek a NakaoCity-vel fog játszani két, két éven keresztül. <gül> Állandó jelleggel. Na jó, meglátjuk, meglátjuk. Most egy csomó játéknál egyébként ez volt a, a végszó, meg ért máskor is szoktunk, hogy majd meglátjuk. Igen. De ez nem nem, me... mert ott megláttuk. Tehát ott az, az nincs. Mondjuk a, a bowling-os VR játéknál is talán mondhatjuk azt, hogy abból is már látjuk, hogy mi lesz. Egyébként ez marha érdekes, hogy most egy csomó játék nevez van, hogy, hogy megjelenik a játék, és így majd jön hozzá content. Azért régebben ebbe belegondolsz, tehát kijött a játékból az lemez, és még nem volt mindenhol internet minden, tehát most már a mikróra és internet van kötve, tehát akkor még az nem volt divat, és kijött a játék egy lemezen, annak úgy működnie kellett, és pont. És az a játék volt, és kész. És most meg mi van, hogy kijön a játék, és akkor gyakorlatilag a d van patch az ilyen, Kétszer akkor mint maga a játék. Tehát, hát az a baj, hogy ez sokat változott. Tehát a régen nem voltak DLC-k sem, hanem régen kiegészítőlem ezek voltak. Most ez meg már tök ritka, hogyha tényleg egy játékhoz kiegészítő érkezik. Úú, most sokszor -so -so -so a kiegészítők azok néha hosszabbak voltak, mint maga a játék. Tehát ez is tök fura, így visszagondolni a régire. most az jutott eszembe, hogy az Elite Dangerous-hez jelent meg egy, egy ilyen nagyobb kiegészítő. Ott ugye azt szokták csinálni. Ez ari az egy ilyen viszonylag hardkor űrhajó szimulátor játék, tehát hogy van a saját gazdasága, tudsz benne csinálni dolgokat, és ami kiegészítő kijön hozzá, az kb. így megfejeli a játékot egy olyan mechanikával, hogy így jó ég, ez most olyat adott hozzá, például az első kiegészítő azt csinálta, hogy le lehetett szállni bolygókra. Azért az egy űrhajós játéknál, amiben nagyon sokáig ez nincs, azért az eléggé ott van, hogy ó, most már le tudsz szállni bolygókra, és igaz, hogy csak ilyen kis holdjáróval tudták kimenni olyan bolygókra, amin ciklák vannak, meg minden, de azért az elég sokat hozzáadott, és ott is kapták küldetéseket, meg minden, és azt ez a Horizon kiegészítő volt, aminek ez volt a lényege. Most viszont megjelent a, az Odyssey kiegészítő, ami meg azt adta hozzá a játékhoz, hogy most már egy FPS játék is bele van építve egész konkrétan, tehát a bázisokon tudsz sétálgatni, meg leszállni ugyanúgy így bolygókra, csak ott már bemész ott is bázisokra, meg lövöldözöl, tehát egy FPS játék van konkrétan benne, ami marha jó hangzik papíron, viszont megjelenéskor ezt úgy adták ki, hogy, hogy tele van buggal, és maga a lövöldözés, az már streameken is látszott, én ezt nem is értem, hogy annyira béna, tehát hogy van egy fegyvered, ami mint egy vízipisztoly úgy lő, az ellenfél karakterek azok olyanok, mint valamit, tehát az AI, az, azt így felejtsd el, az animációk azok atombének, tehát összeraktak a játékon belül egy olyan FPS játékot, amire nem lenne büszke senki, aki játékfejlesztéssel foglalkozik, még akár az indie szektorban se. És ez már annyira látszik a streameken keresztül. hát akkor erre kibolintott rá? Vagy kimondta, Én hogy ez jó ötlet lesz? Igazából, tehát az van, hogyha dolgoznak még vele sokat, tényleg sokat, akkor lehet, hogy összerakják és mondjuk ez a csapat, ez, tehát ez a, úgyhogy is hívják, őket várja. Marha sok csináltak úgy, sok Tök ciki, hogy most ezt így nem vágom fejből. Igen, a, fr a Frontier. Ugye ők ja, csinálták igen, ezeket igen, a, a... menedzserjátékokat, mint a... Igen, igen, igen. Például a jurassic A jurassic, a jurassic is. A jurassic hát a is. A hát mondjuk az a játék sem volt és ott a pont, Tehát valahogy ezek úgy adják ki a játékot, hogy srácok most itt van, nem tudom, pénzügyi negyed év, ki kell adnunk, majd befejezzük. <laughs> Lehúzzák a játékot, tök mindegy de kiadtuk. És akkor majd, majd megcsináljuk. És egyébként azt hiszem a horizon is így volt, bár nem is emlékszem, hogy szerintem ott én a kezdeti bénázásokból kimaradtam, mert az nekem úgy volt, hogy az elit nálam az úgy működik, hogy leülök vele játszani, tök jó, aztán olyan mélységei vannak, hogy én így beleúnok a mélységekbe, és itt nem tanulok meg semmit kb, csak játszottam vele, ülök, És aztán amikor a vr megvettem, akkor ugortam bele legközelebb, és hát viára meg megint azt, hogy ilyen hűha, és akkor vettem meg hozzá a kiegészítőt. Tehát nem amikor megjelent, hanem amikor már kvázi nem béta állapotban volt. Tehát én abból kimaradtam, hogy ott milyen szívások voltak. És most állítólag ugyanaz a helyzet itt is, hogy hát kijött a kiegészítő, de tehát Steam-en eléggé lehúzták, is kis cikkeket, hogy ilyen review-bombolják a vizét ami szerintem nem egészen igaz, mert hogyha Azért húznak le egy kiegészítőt, mert a szar. <gül> Akkor azt nem, nem, nem nevezik Review bomnak, mert Igen, az általában azt annak nevezni, hogy valamiért berágunk a fejlesztő csapatra, és lehúzzuk azt a játékot is, ami amúgy jó. Tehát, hogy itt meg, itt meg valamikor megérdemlik az érosavazást, hogy ezt ilyen formában kiadták. Redesul az van, hogy ugye a, az Elite Dangerous az, az, az VR kompatibilis játék, és itt, amikor ezzel a kiegészítővel játszol, itt ugye ki lehet szállni az űrhajóból, itt kapsz magad elé egy ilyen vásznat, és akkor uh -huh. mint egy moziba nézed. Ezt így olvasgattam uh, fórumokon, hogy ez hogy működik, és elvileg az viszont 3D-s, tehát olyan, mintha egy IMAX moziban ülnél, tehát azt 3D-be látod magad előtt csak egy, egy vásznat kapsz, amit tudsz irányítani, és Elvileg azt mondták a fejlesztők, hogy ez majd meg lesz csinálva. Na, én szerintem akkor lesz majd érdemes ezt a kiegészítőt elővenni, amikor tényleg az van, hogy üsz az űrhajóba, akkor pit be minden, és mm -hmm. akkor tényleg mindent magad előtt 3D-be látsz, és amikor kiszállsz az űrhajóból, akkor meg átmegy az egész egy olyan shooterbe, hogy így mozgásérzékelős kontrollerrel tudsz hadonászni és lőni le mindenfélét. Mondjuk attól még, ha vízpisztolyos a fegyvered, az meg a karakterek, amiket le kell lőni, azok is borzasztóan mozognak az nem ad túl sokat az élményhez, de hát addig lehet, hogy már azt is megcsinálják, és ott már érdemes lesz majd beleugrani. Mert engem VR vonatkozásába érdekelne ez a játék. Mert ha belegondolsz, akkor van az a Star Citizen, amiről már ma már beszéltünk, hogy az a korai hozzáféréseknek a nem tudom, ilyen nagyon érdekes Mítikus lénye. <gül> így tudnám megfogalmazni, ami rengeteg sok pénzbe kerül, viszont nem tudjuk majd, hogy ha kijön, akkor mi lesz belőle. És így uh, volt is egy. Pont a Pont az Adőszínnek az egyik tesztje alatt olvastam, hogy na majd a szárszé, hiszen ha az kijön, fújt, az letarol mindent, és akkor így értem is, hogy igen, mert a. A hosszú fejlesztési idő alatt készült játékok, azok mindig így évjátékai voltak, Évjel, mint a Duke Nukem Forever, meg az, az nem az volt olyan szar, mint amennyire te mondod mindig. Én ezt meg kell, hogy védjem. Tényleg a szar mér. volt, azt elismerem. Meg az évé, játék, az is, az is sokáig lett fejlesztve. Jó, azt jó, de az, mér, az tényleg szar, jod, szar. De azt, azt te is elismerheted, hogy a Duke Nukem a hosszú fejlesztési idő, az rohadtul nem tett jót. Hát, jó, ezt elismerem. Jó, oké. most. És most tényleg az lesz, hogy szerintem már Star, Star City ott ülnek, és azon gondolkoznak, hogy újra kezdjük, vagy csak úgy felejtsük el az egész játékot, mert hogy így nem adjuk ki a Szóziher. Már ki tudja, figye ha az Activisionnek bejött az, hogy a kvék motort fejleszgették 15-20 éven keresztül, vagy nem tudom mióta megy a, megy a kód széria, mert hogy ott konkrétan szerintem a mai napig arra a motorra épül minden. Igen. igen. És azért egész jól tudják hozni a szintet évről évre, mert lehet, hogy az ember máshogy emlékszik, de ha visszanéz a régebbi Call of Duty játékokat, a maikat mellé rakod, akkor ilyen zongorázni lehet a különbséget. Kinézetben legalábbis, meg mechanikákban. Szóval. Érezhető, igen. Csak az a baj, amikor próbálják eladni a Next Gen-t, emlékszem a Ghost nálan idején volt ez a legszembetűnőbb, hogy ott próbálták eladni, és utána láttad, hogy közelében nem volt, és utána a Nyilván felzárkózunk, utána már a következő kód, meg a mi azután érkezett, és mindig egyre szebbek és szebbek, csak amikor, amikor díszpapírba csomagolják a, azt nem mondom, hogy szart, mert nem volt szart, de, de hogy a, a nem szép dolgot, és akkor úgy próbálják beadni neked, az, az néha egy kicsit fáj, és akkor így, így az emlékeket kicsit megbuharálja. Jó, de ott már lehetett tudni az elején, hogyha úgy próbálnak eladni egy kólogyutit, hogy nézd, hogy úsznak a halak, <gül> azért Azt már gyana, gyana, kony, tehát a halfizikát demozták a játékban, a és, a, tényleg, perszor, amikor egy... és a halak, azok elmoztak Istenem. Tehát amikor egy FPS játékban tényleg a hal, hal mesterséges intelligenciát promózod, az már tényleg a legalja. Te ennél hosszabbat nem tudok elképzelni. Szerintem öt sorból meg lehet oldani a halfizikát, fizikát. <gül> nem, nem vagyok <gül> nagy játékprogramozó, de programozás az valamennyire értek, és így, tehát ha mellette van egy objektum, akkor a hal a másik irányba fog úszni. És ennyi. Hát, és a hal, hal éjjáj, tökéletes, és kerek is működik. És hogy az ezzel mutogatták? Hát mert más nem tudtak mutogatni. Az gyanús volt. Így van. A, kutya, a kutya is viszonylag jól működött. Egyszer, tehát a Ghost nekem az, az a játék, meg igazán nagyon sokkod, hogy így megvettem, amikor megjelent, játszottam a multival, szittem azt is, mert akkor optimalizálhatom volt, mint a szemét, tehát hogy így borzasztóan futott. És a, a kampányán meg nem játszottam soha, úgyhogy van egy ilyen backlog listán végén egy ilyen terv, hogy majd egyszer ezeket a kodokat így előveszem, és akkor így kéne velük játszogatni. De most már a képem is viszi őket. <gül> Mondjuk úgy. Most már minden ja. kodod. Na, de most be beszéltünk az adősziről is, amivel egyikünk se játszott, de elég konkrét véleményünk van róla, és nekem. Úgyhogy mindent kibeszéltünk, amit szerettünk volna, és plusz még, amit nem, azt is. Így van. Úgyhogy lassan eltoljuk a piciglit. És hát, olyan kb. két hét múlva jövünk. Így jövő van. hét, elvileg jövő héten jön új Humble Choice, vagy nem? Így, De... van, így van. Jövő héten. Úgy, De hogy melyik nap, azt már ne kérdezd <laughs> Úgy, úgy megkavarottál, azt hiszem, kedden most az új. <laughs> hogy, Na, vagy nem, nem tudom. Meg, kedden. Ked, ked, én úgy emlékszem, hogy kedd Mondjuk, az előző choiceból sem telepítem, semmit. Hogy én nem is tudom. Te rövid föl, én fölrak, te bármit abból. Jó mondjuk, te valószínűleg kártyákat kifarmolni, vagy nem tudom. Megadás? Igen. Úgyhogy ne rajtam nem de, de Nem játszottál egyik sem úgy, úgy, úgy, úgy, mint játék. Nem? Szerintem most nem. Szerintem most nem. Na, hát akkor szégyeljük magunkat, én azt mondom. Szóval ezzel a szégyeljük magunkat gondolattal. Zárjuk a, zárjuk a podcastet, mert ennél, ennél szebb gondolat nincs a világban jelenleg. És akkor két hét múlva. Így van. Minden jól megy, akkor. akkor jövünk, és most keresem, hogy Kréget hogy tudom kidabni innen, úgyhogy... Úgyhogy szia, Krég, és sziasztok! Sziasztok!